بسم الله الرحمن الرحيم و اذ وقت لا اباركي ربو به كلماتهم فتمموا قلنا اني جاعلكم انصيما قالوا من قال سورة البقرة صلور حسیوہ باول عیسیٰ کی اس بات توحید و آغا صلور باب نوار بیادیم کی اس بات رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جوابونه کول نارې شوهاتو چې راتل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شوهي او داري جوابونه دا یې څومره باگونه ما اوول باکي او شوهي او داري جوابات یاو چتد جبرید علی سلام انتاد جبرید وحی راولی او آغازمان دشمنده داری جوابیوکر پینزو تاریخو سارا دویم شبھاو چتد سلیمان علی سلام سفائی بیانی او آغاز جادوگرونو داری جواب جادو کفر د سليمان عليه السلام کو فر نو کړې شيطانا نو کړو درې ما شبہ چتا منګات جادو نا مناکه او د جادو په بار کې ملائک را لې غو داري دوه جوابونه یا نافيان چې د سره ملائک را لې نه وي یا ما بوسولا چراغ نه وي په امتحان د بیا سلام شوبا چتمنغا دسیر بازو نه منکي درعنان او منکي دا جوان چا د الفاظ موهایي چيکي بيدبي ياشر کي لا تا کو جو رائنام بين زما شوبا په بارد نسکي چتکليو خبره کي او کلا بلا پدادی جواب چې الله حاکم دی او الله حکم دی او زه د الله په حکم تابع یم شباګه سبحان ستا پر رسالت ایمال الله نه ایمان دی او دې ته چې الله نه ایمان نشتا دا هیڅ نه جوابونه او اوما سبحان ستا پر رسالت الله کي سره خبرهږي دا هیڅ جوابونه ویلې سماجی او ډېر تفصیلی او تحقیقي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلیل نظیو د کتابونو اخر کې بیا ترغیب او تخویف ووږي اوس د زینان دویم بار شروکې آیتنا په 141 کورې دا دویم بار چې ده په دې کې او دسمه دراز تر بیان تاریخاتوری ديګر کوي او بیا سوازير دي یو چې بیت الله دایي بنیاد ابراهیم علی السلام د توحید د پارا کې تاسو بیت الله کې شرک والی کړی دوې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې له دغه پارا ابراهيم عليه السلام دعا اوختو ربنا وبعث فيه رسولا منهم نويل ارا ما وليږي فدای کې رسولا منهم یو پیغمبر د دې د جنسنا نو د پار پاره ابراهيم عليه السلام دعا کړې وه او تاسو ځان ته ابراهيميان وایي د هغه نو د دینه وولي تاسو انکار کوئ دا ومانه کې نه دریمه مساله د توحید مساله پدې ابراهیم علی سلام وصیت کړو یاکوب علی سلام وصیت کړو خپل ځامن وتا دا په ټول انبیاو شریفه مساله تاسو د توحید د مسالې نه انکار ولیکوي دا تری خبره په ذکر کیو بیا په زورنی زواجر به تقریبا و وذاکر به ذکر شی او بیا بدا باپ اغسلشی وایذ بو طلا ابراہیم رفوه بکلمات فتمهننا پته کې تفقید جوړي هغه اوله مسلې تا خوده زینا شان لري کرکی د بانی شد کعبی بیت بانی سوپو عبراہیم علیہ السلام دار مقام اول بیانے میں بیا با عظمت بیت اللہ بیان کی بیا داری دا حرم چکمزے کی بیت اللہ لے او بیا بیت اللہ دا تعمیر خبر رازی نو اول شان دا بانی دا بیت اللہ این دا کعبی بیت اللہ چا جوڑ گڑاو گڑاو عبادت چاو چتګلو ابراهيم عليه السلام د عالی مقام چې ابراهيم عليه السلام ته دومره لوی مقام پر سم اله او شو نو دایي وجہ واذبتلا ابراهيم ربه بکالیمات فاتمهن کل چې امتحان وکړ په ابراهيم عليه السلام باندې رب دا بکلمات فی وصول کریموا صرفا تمهنہ پس پوری کړی لارا دا امتحان د دل پر نه و ی دې جنا وزو بالله چې دل کامی قابل له او کنا قابل له حکم منی او کنا منی کله امتحان د دل پرې چې بل ته کاري چنور کم پتاو لئے گنی شاک استاز تاون دا پتای چه زمان دا شاکر تکڑا دا کمزور رئی امتحان دیلئی چه ار شاکر تخبل قابلیت او کمزوری سکارش دارنگی کل امتحانی در رفری دراجی دا پار اللہ تا پتای بولئی گئی امتحان راو لئی در دیر پارا ندا انتحان ده ده پارا نوگی انچه اللہ نا پیجانده اللہ ویولی غزی مالونه ویده بتالا ابراہیم ربو ہو بکالیمات ان خوادم مہنن کل چنتحانو که ابراہیم علیہ السلام باندے رب دارا پیوسو کلیمو سرام پس گرکل ابراہیم علیہ السلام عیلارام دا کلیمیں سوی نہیں آپاس رضی اللہ عنہما وہی دا کلمې چوینه په ستاه خصالو پترچو نارو نو بنځ په سر کې او بنځ په قام بدن کې لس خبرې سر کے دا و چې الله ورته ویل چې توامز مز مزه کې خلبکان غاله استینشاپ پکې فوزا بس پکې څنګه غاله بریتونہ قص و شواره مصوار پر استعماله و سب کے ولی کمیانس کیاره دا پسرگش هام بدن کے نکونہ بچے دینوں کٹکے زیرنات و اختبع کٹکے دیفترافونن اختبع و بازی استرجاب امام او دارانگی خیطان عاشرون من الفطرہ کی دالت سوڑ خدا خدا خطاب غمنا یو عام سره پورته ولس او د خپل خدای کې کای نسه شیخ القران رحمت الله له وفرمای غویم امتحان د امور شاخو کی او څمره چې دی سات مرتبه نو تومره امتحان وسه څمره مرتبه ښکته نو تومره امتحان وسانی کچا چات نام د خوخت نام د امتحان د چويته یې شولي کولو ته کامیاب نوم صرف کوللي کانوست پاس خدانو هم د اسلام علماء بیا ډېر سخت بوط شي نو دا راښانا د عام او خلکو د امتحانونو په مقابله دا بیا امتحانات سخت نو قران هغه امتحانات ذکر کړی دی او دا به تفسیر دیزا که تفسیر دو قرآن پا قرآن شو او امتحانان چه کم اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام بانی کڑیو نوارک مذکور دی پا قرآن دیو یو امتحان داو چه ابراہیم علیہ السلام دا بادشاہ صلی اللہ مقابل دیو نو دیر خلق دا سی بادشاہ صلی اللہ خبر نشکو دیو یری جیت تبینو آچی نسخت امتحان داوچی ابراہیم علیہ السلامی او نرزوان و بادشاہ مقابلہ کی ولاد دو او پیل پول بادشاہ سر مناظرہ گڑیلا و مناظرہ تے گٹھلیلا داو وڑا خبرہ نوارا دا دیر جکر صورت بقراز دو سو اعت پاندوستمایت لگو ہو رہی دو سو اٹاو دو سورة بقرآ آیتو سو اٹاؤن سفارو کو رئیت ریمان سرطا چی جگڑ ایتو علی ابراہیم السلام سران فبارد و وجود در افتان کی کدحریوی نوجود او کمشرب و نبیان توفید اذ قاد ابراہیم ربی اللذی و یمید تفصیل به خپل ځکه چې کوثر کله چې وی زما غزا چې ژوندې کవలه موږ کవల کئ قال انا هو في و اميت نو هغه یې ژوندې کవలه موږ کవల توله قدرت او دغه په وحدانيت چې زما را غزا چې څو ژوندې کئ او څو کئ مارو یې سیم کوله شه ابن کثیر وې د کسان را وست نو یو پانسیوان وای بس مړ رای ګا نیم صاحب کوئی او بل غریب چې تمامولي کیس قراره لوي ته مړ دی وې ګور دایو مړ کو دایو مې ځانلې هغه چې خو دلیل نپی نو دوی د لیواله پهش کې قال ایبراهیم فإِنَّ من حَيَاتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَأَتْبَعَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ او ایبراهیم علیه السلام فصيَّق إِنَّ اللَّهَ رَأَتلو کې په نور باندې د مشرق نام فست رأتلو کې په دېره مغرب نام الله روزانا نور د مشرق راځي او مغرب باندې دوی نو کته رابې نو د مغرب ناروږی جوازه مونږ بده یو فوق پا هیته چې کفر پس حیران شوغه سړی چې کوپره کړو جواب سره نو ولینو زکا کابه دا چې زید د مغرب نه د مشرق نه راځي او starred د مغرب نه راوځي نو دا د مشران خلقون ماغرب اورته وی چې مړه دروڅلوي تا د پیدایش نه مخکبه د امر د مشرق نه راځي منتظر پیدایش نه مخکې خو دې والله ولايه د قوم ظالمين الله توفيق د هدايت نور کې اند دليل نور کې قوم ظالمانو کان نو ټول خلکو مخ کې د بادشاہ او شرم ملامت راشو نو تا ګران کارو بادشاہ سره خبر او منازره کول ناګنا قتل حق دغه ده ښه ابذل الجهاد کلمه حق د رسول توانه بہتریم جہاد دالے چیز ظالم باز شامہ که خبر ہوگی دائیو انتہام دائی کامیاب شکن دویم دمور اپلا سرام قابلہ خصوصا پلا پلا تل اگیار بیان کے سورت مریم لگو پوری آیت نمبر اکتالیس سورت مریم آیت مبارک تعالی سی بار اس فراسم واذکر به کتاب ابراهیم ان هو کنا صدیق النبیا اول ولہ کتاب واقعات ابراهیم علیہ السلام یقینت رشته پیغمبرو القال لابه الا تلو لم تعبد ملائکه يسمعوا ولا يصروا ولا يغني عن شيء ولتعبادت کے دارچا چناوری اون له دل کوله شي نه دل کوله شیطان سشیلار لا دلا دورا وای چ بابا عبادت سره کې چې ست آواز ناوري او عبادت سره کې چې شي او هغه تاسو نو څو سانو په پیروم نشته کولې سانو لري کولې نشي يا بده د ماتلار اني قد جاهري من العلم اخيرا څه ما په تخي سرا راغله د مات دغلمنا مالي اتقال چې نه راغله تا تا فتبعني اهدي كسراطم سويا تابداريو یا ابتلاتا بودی شیطان اے زما پلا راته بیداری متوال شیطان ان شیطان کان ال رحمان یوسیاں یکن شیطان دل رحمان بادشاہ د پارا سر نہ پرمان نوورا پلا سرهګیار یو بیان کین او پلا سره سخت مشرک بودان به جوړاولو خرسوال به مو عبادت به ملکو دا بادشاہ صرف خاص رو دواندے مو دا دس اپلال خلاف دول دادا دا چاکار دے دمشان اپیاد نای لگورنو صورت الانبیاء ایک آنکه رازی چی او طول قوم ور تا خلاف او یو ابراہیم علیہ السلام دے وغی تا لگیا حالات بگاو دی خراب دی ابراہیم علیہ السلام یو کس او طول تا سورت الشعراء یو کما ویاکي نو دا مقابله د پلار او د قوم سره سلورم امتحان زغب الولد بچي د الګار رضا د پاره زغب ولا ولا ولا پاره چاړکی پهدل دا والا خبره نه سورت السقاف ایت سو دو کیلگو بوری درستم اسی باران سوری نمبر ایت سو دو فَلَمَّ بَلَرَمَا لانے بچی نوخاو اللانے او بختت گرد آیت سونا رب حبلی وینا شوالی دین ای زمار بھو بخماتا والا تکابلونے کارونا دڑیر دو اگر نبات فپشرناہو بغلام حلیم فزیر ورک منگارتا فالک سبرنا اسماعیل علیہ السلام اللہ والا بچے ورکا دا بهیا په خپل ځای راشي دا زوین اسحاق عليه السلام او اسماعیل عليه السلام او دا اسماعیل عليه السلام او دا پیدات ان سره یاد ساته د اسحاق عليه السلام په صفت کې علیم او د اسماعیل عليه السلام په باره کې حلیم راضی صحیح ما فلمما بلغ ما مارکل چورسی دغ سرا سایا مقام د سریت چې صفا مروا یا مان کلوختموند تا تکل شو قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبح کا داغو تې بچړیا یا کنه زوینه ما هو کې دا جزالو مطلع را فأنظر ماذا ترى متسوچو کې چې دا سوګ دتپوست دې له نهې خام مفسرین وایي چې ګینه د کې ان تاسو چې نو بیا به نه رالای او چې ته نه تیارې دی په پرزادا راکې دي او کنا دی په زور را وزول غواړي نو نو پلان نه بچې کو قال یا اب ما تو امال وی وتاغه چې لار او قال چې حکم کړې شې ده ست جې من اسوا زرده چی تا با اموم ما که وخشی دا اللہ دا صبر نو گورا یا عبتی فعل ما تقمد دا انبیاء خوب چی نو دا وحی خوبی نیدره او خوب کی ور تعلوی لیو چی بچی علاقی تو یو زمون خوبی نو زمون خوبی اس حجت نئی یو دا بیاو خوبی نو دا انبیاء خوب چی نو آغا خان دا و وته یماله لوا ستا یذونه ان شاء الله من الصوابي فلما اسلم وطلب للجبير هر کله چې غار کې خود دواړو دا الله حکمته او وایچ وایلار په باندې وانا ده انه ایه ابراهیم او واظو کوم هغه لته چې ابراهیم علی السلام قد سوطت رؤیا په تحقیق سره دا رشتي کې وبلارا ان كذالک اناجل محسنین یکن المنظر ش اللہ او خو استفاده کوم کو تا اخلاص کوم پتان ان ھذا له البلاء المبید یکن دغه ما سین امتحان افکارا یوما چې بچیاله لا ولا او بیا الله غه بچکلید او دغه په دی ولاګل دا ولا خبره نو پد بچی باندې چارکه خداله ولا لول ګور دې کامیاب شو پینزم امتحان دی د الله د رضا لپاره ورته څنګه ل خوده دین مخ کې دا وګوره دا بچرو دا وګوره سوره انبیا 87 آتش ولا سما سبارا قالوا حرقوه وانشروا الها حتى فمن كنتم فاي تاسو خپل <سؤال> خدایانو بدل <سؤال> اخلي کنا نو دې ووژاوې قول <سؤال> لا ير ا وكوني بدرام ابراهیم نور ول <سؤال> اول کو دې په یو ووژاو الله یې مونږوي او را شیخ او برابر په ابراهیم علی السلام باندې نو تا ور خبرنا و چې تار تار تمیاست تمیاست خو ښاکړه کی او بیا تا د خپل نتلی او هغه ور کې ور صحیح ندات خو سارې چاره وکم چې په چا د حالت دی ابراهيم السلام پروانا او دغه ور تاګان غلي دي د الله د زنده پاره وایو کو سوزه ور څو نو کو الله غیرتيو دا راه اخلاص الله تخوقو اغل ثواب عمر کو بس شودور شودور الله په چا مساदत دغه بل امتحان اغان دا قوم بوتان ما تول قوم شرط او نتا قوم بوتان اتول ما تول فجعلهم جزادا الا کبیرا لهم سورة سواپا تريان میکی رازی تولی ولا ما تول مگر مشربوتی ولا پریبود آتا رو بیا تفسیر دو نتاو اولا فبرانو آتا پتوا چه دیکی بم مرگ رازی او که دیش ما مرم کی پده کوئی خیر ده هو تا پاتان وختونو ما هغه په وجه بیا امتحان چې خپل بیبی او خپل اولاد پر شال بیابان کې پر صورت ابراهيم आयت 30 کې څه لږ غوړې صورت ابراهيم 34 سمه سي پارا आयت 70 ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع رضيت بيتك المحرم يا بنزمون جاينا ما سوقنا وركلنا باجينا ولا زمانا بايكام دي باين چه ندد پاسوالا ريت بيتك المحرم بخوانار القوس ایر بازمونگا دیتا پارچی پابندیو که دا منزنو فاجعال افدی دا تمین الناس فسگر زوزون دا خلقو تحویی الائیم چه میلان که دیتا ورزبهمی نفس مراتی لعلا همی شکرون او رزب د دیتا دا نیونا دیتا پارچی دا شکرو باسی اللہ ورطروی الارض بیت اللہ لا جوڑ نو اغه روان شو ویدہ دغه د خپلې <سؤال> بیبي ګوزا حجر اروزیلان ها او سر اسماعیل علی السلام ورکه ماشومږي کراوس او دغه ته چرال نو الله او ته دا پرې نه وته تیز کیناول دیونه شتا د سورې شتا نپور شتا نو بشتا د فصل شتا په نظر راضي بایبان دی وې نه بی بی ور طویچی ابراہیم اطام چاند اپری حدو دلتہ بن اینسان شتان نسر بورشتان نسر پسرشتان نسر اشتام بسکو آگر یو ظلی ور لاوازورکڑ دویم ظلی ورکڑ درین ظل ورکڑا جوابنا ورکڑ پو مخالوان دے بی بی پواش جواب آواز ورک آخیری آللہو آماراکہ بی حاضان ایا تا, تا الله دا ویلي چې دایته تپري داوت نو نوو سلو تمخراوال او ارتوي او ما ته زمان لا ویلي چې دای پری راوت دا 3000 نو بیا بیبیم بی بی داسې پکاري بیبی او توي چې الله د تويږي فزح اذا لي يبيعون الله زا چله د سري بي بدالي وخت الله ومنس کوري الله وبنگه رضا هيږي نو پس ومنه الله بدهونه هي پازت گئی ابراهيم عليه السلام داغينه روان شو او څنګه داغينه پناشو بيت الله فون په دريزه ته مخ را وړو اولاد سي من ذريتي بيواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله ماخفر بچی تداسی جائی کپری بودا دی چایی که پس المسل نشتا اللہ ستا دی ازتمن کور پکوا کے اللہ دی دی پارا چلا خلق دلتا منزونہ بیا الله د خلق دلتا مائل کان اگر دعاوان اللہ دا اگر بی او دا گی دا بچی حفاظتون ہو کر اگر دعاوان اللہ زمرتا مولیت ور کر چنن کسوکتی لی دی او کسوکنی دی تلی وچه مسلمان دې نوزړی اتره چې دې دې نوڅاو له خوانې وې چې بیا لاړې او چې دې دې تلې نوړی ارمانې تای چې کله बाला ما لوسا کې چې حرمين وتعالاشم بیت الله دار چا دې نوې نوڅا ورزق اهلهم منس ورزقهم من الثمرات او هغه دوام قبول دنیا راه ميواسه ميلاوي نو داغه امتحاناتو چې سحق او نو او ابراهيم عليه السلام غره تا کول کاپ دې کامیاب شولې نو دا امتحاناتو او دې کې هغه دې نو کامیاب او فاتح نو چي نهي پورا کړل نو کا له دې جایوګا لیناسي ماما خلکو لپاره پېښوا جوړو مدام شرط سے نه ميلاوي ابن كثير لي کی بسوبره والی یقین تو نام الاهامتو یوسڑی نہ چې الله وی سړے جوړ کړې دا څه نه دی ډیر تکلیفونه تیر مشکلات تیر شې وی داږي نو رسلو هغه منځ ته ورəsi خان sqlalchemy wajad che tafsir bahrul muhit likhli hiya mabatalahu la hubi fi malihi wa waladihi wa nafsihi aga imtihana che renwa aga dawo چکملہ پار دے بارے مطلع کراو بمال <سؤال> کے اولاد کے و ولده للقربان و نفسہ و قلبه للرحمن اگدا امتحان چلا اور دا بچے دماچے رن کا او دمان قربانی عرب ہنگ روانا لولا فاغم قرآن ذکر تئی چده ابراہیم علیہ السلام میل مانر آلی نفجاہ ای بیرجلین حلیث آغیلی چده نو لکشو سیرار کلوی سمید سروب سیرار میل مانر سیرار کڑو ولد بارک امتحان پر آلی نو آغین در قربانهی در فارق پیش او د نفس و امتحان پر آغین نو نفس او رتا پیش که و نفس اولی نیران و قلب اولی او زریب این ابان ذاک لور کرو نو فتدر و جنا الله فتده اللہ خلیلا اللہ فل خلیلا و دوست جوڑ دا. نو آغین امتحانات دارو د ابراهيم عليه السلام په بارکه راضي موثق کی لیکلي چې يحيى بن سعيد څخه السلام اغه نقل کوي د سړداغه يحيى بن سعيد او رضي الله عنه سعيد بن چې هغه ویلي چې ابراهيم عليه السلام اولو من اختلقنا وا اولو من اضافا و اول من استحاد دار و اول من قلم الازفار و <وأول من قصت الشواري> <براحیم> اول من قصد شوار ابراهیم علیہ السلام اول آغا سر سڑیو چه آغان پل سنت کرو دا آغانا مخی سنت اول پکی نو دناری نو ابراهیم علیہ السلام بارا کی رازی دا سال پر عمر کی یو قول ناری چې ایک سال پر عمر کی زان سنت کرو او دویندان میلمله بچا ستم نکو او ول هغه سره یو چې میلمله میلمسیا ورکړي و او ول هغه سره یو چې زیرنا پېټې کچړو او ول هغه چې نکو نه کچړو مخه بدا چا نه کټ کول او ول هغه سره یو چې برېتونه واړ کړي وو او اول ول هغه سره یو چې دار په سر کسبل وخت لګېدل اينه <سؤال> مخکي و ګنسان ار سو ربوډا <سؤال> شو او سر بهر ګيره به نسپي نه درل <سؤال> اول زاد ابراهيم عليه السلام دو دوره شروع شو او چې کله فسار کې ياګيره کسبینو اخترولي در او ي الله داسي درسي درسي مخته به کمز نه راځ وي وي دا ستا عزت ده وي الله نوره زیات کړه نو چې انسان کمزوري شي بډای شي ورته سپي شي دیو جن در ګډا سړی له پاره چې او سړی او ده ویختتو رئینو دا مکروحا دی ولی ده زان لدو کور کئی ده دی مقصد دائی چستا سر سپین دی گیر سپین نو دا تالی یو قسم نزیر دی ده مرگ چستا سر گیر کسپین نو دا تا دا ییر درگی چی مرگ دی را ریز دی او زان لد مرگ لد تیاری رو دا یاري بالکل پریمس کې کنه ګډه سړی و تو رہی ولی دوی چې زما لړې وخت خاطر زو نه دا مې یری ویل لکم زره نو دا جایز آ یو سړی نو ځوان دې آو اغه تورین او اغه لپاره جواز شته خود استینګی دې لپاره نشته کوم احادیث چې مریض اوواز روایت او ثبوت دې نو تطبیق و چه کمو که جواز مالو میگی نو آغا دا مجاہد دا پارا و آغا دا مجوان دا پارا کمو که منر آغا لیدا نو آغا دا آغا بابانا چه آغا گیر بوداره آغا گیر تورید دا سیند سعیشوان خجی السلام دا <سلام> د ډیرو کارونو کې دا څه اوچ اولو لکه ما ته توې لږ کارونو کې دی مطلب نو دا یقینا چې اسان کارونو یزابازي و اول شروع کولې په اسان کار نه دی دا معاشرین اولیو شیخ خلاف کول دا کاری اگر چې اساني خو چې خلق او اصول خلاف په معاشري خلاف خلاف سره کولې ځان دي صحیح سوان خاجي واجبت لا ابراهيم ربوه بکلماتین کله انقام او ابراهيم عليه السلام باندې رب دغه یو څوک له مفاتح ماونه پس غره قال اني جاي له کما سیمانو هی او تعالی کناځګر ځون کې متا دخل کو د پار په شوال مشر قال و من ذریه هی او هغه الله سمادو لا نو مشرانو جوړ کده قال لا يمال عهد الظالمين اوی ورد اللہ تعالیم نرسی وادا زمان زالی مانتا سمت لب کستا اولاد کی نیکان خلقی نو زبطی دزیل مشران جوڑوما و کنیکان نیو ناکاری نو آغی سرمی دا وادا نشتا پتی زیباندی قاضی بے زاویی قلی وی آیت ادا آیت چی دے نو دا اللہ ان الانبیاء معصرون من الكبائر قبل النبوہ ایا ثدی باندې دلیل له چربیا دا نبوت نه مخکې دغه ګنام نه پاک ولی ځکه چې ظالم اغه صلی و آله سره نه چاله نه پیژود کی نو دا رانګې ما به راضی کبیر کې لپاره تفسیر او فرماندې لپاره ازوال ملایقو نو نبیه ظالم چرته نو اغه نبی نشي کېره نو چې الله رب العزت کم انسان ننبی جوڑی، پوششی دیده وڑو بناو نورو نپاک دید خصوصاً درویو نان. قرطبیلی کلی قال ابن خویزمینداد وکلو من کان ظالمان لم یکن نبی ابن خویزمینداد سے بیلی ہر انسان چه ظالمین و آغان نبی نشی کے دین ولا خلیفتان ظالم انسان خلیفہ بھون نشکی دے پادشاہ ولا حاکمان دے حاکم نشکی دے ولا مختی یا اوندیم پتوات شي مختی نشکی دے ولا ایمان اسولاتیم دا جماعت ماں نشی جوڑی دے در مانزد پارا ولا یقبل من هما یروییان صاحب شریعا انا وشی قبل ولد دنا غزا چ دیر اتنا قلقید صاحب شریعتنا ولا تقبل شهادته في الاحکام او نه پر شهادت په احکام او شیبه دیوانه نو دا خبر یاده کړ قال لا ينال وحده الظالمين دوی الله نه رسېواله ځما ځليمانو تام او یجعلنا البيت اوس پدی کې عظمت او فضیلت بیت الله اللَّهِ دو دو دو و یز جعلنا البيت يا طاعہ مخل چوته زو من غ بیت اللہ مصابۃ للناس یوا منا زید واپسې دوه خلقو د پارا چې خلقو له بیا بیا راځي چې لار شي کنه نو یال لا پکا او ګور اس دې سوالو خان چې لاله الله دې مونږ ته ووځي ما هو د حضرت دې ځه شو وې زوی الله کلاوی خو بس دې اجبدارین کولوی رمضان او کولوی رمضان لرستو استاد کتابونه یو څه وبونه دی سپونه دی سپه درن کار نه پیژلی نه بار بار کوزی خو چې زه یې کړم خدا دعا دې راغوار چې الله بیا بیا دې راوړي الله بیا بیا نو او نن غوړم چې عبادت فرض کې پات کې خو په بنت الله کې چې څو د عبادت د واجب کې نه ایه حدیث کې چراغ دی د الله عبادت د سر ښا را ترا گوې چې تی وین فإِن لَم تَکُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ هُوَ نو اته چې سره ولادي سره یې جزات نه مخه مخه ولادي ټول داخله کولی شي دا ځکه چې دلوي زرات اوس مخامخ لګیا ای عبادت کم طرف ته لګی خوده څه دونه توجه نه برابرې او دونه تصور نه برابرې نو مر مصابتا للناس یو معنا زید بیا بیا واپس کېدو د خلکو مرځه حل زید واپس کېدو د خلکو مرځه حل خان یو معنا ده دوی ما مانا مصابتا لیلناس زید ثواب دخل کو مصابتا لیلناس موضع سوابی زید ثواب چه خلق بل حج لرازی عمری لرازی او ثواب خلق حاسی لئی ٹک شونا دار مانا ایمام آلوسی رو حلمانی کی کری را وی جانل بینتا مصابتا و آمنا کله چې وګرځم غوږم غبی الله زید ثواب یا زید واپس کې دوه خلکو زید امام په ټول دنیا کې وی امام په حرام کې چې چر تر کې ناشته کې ناشته تر د دشا انسان نشي چې زنا ورته ګوره په حرام څنګه قیامت و او دین د معلومه شو چې چر ته بیډیری از دبا باندې چر ته بیډیری اته بدمنی و تخزم مقام ابراهیم او صل الله ونه ځای د مقام د ابراهيم عليه السلام نازې د عامزه مقام ابراهيم دا هغه ځای دی چې په یوهي ځواړه قدمونه د ابراهيم عليه السلام جوړ دي او هغه شیشه کې بنکرې ده کنا خلک بوری دا د مقام دې کټه باندې د ابراهيم عليه السلام چې تعمیر ده د بل کو په دې ورو دا خو مقام ابراهيم دا درگا تیسا رفوا کشی او دریگی دا مقام ابراهیم کلا دی بیتولان تواب اوکر وچا کاری براپری شوی بیادا گی دیل راشد دی مقام ابراهیم که دور که در منظر که واجیب دادا احنا بکنی زواجیب دی با عبدالتواب صحیح شوان خوب کچر تا مقام ابراهیم که رش دیر نو و زیمی لابیده فازده اوکر او که رش دیری نو بیا چر چرته تاسو یې ملاو حرم مقام ابراهیم دی خان وتخذو م مقام ابراهیم مو صل الله واحد لا اله ابراهیم او اسماعیلا حکم ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام 탄 پر 히라 بیت야 د چې پاکه دوه زمانکور لیتوه په پینا د پاره د ثواب کو وَلَعَكَ فِينَا دُفَارَ دِتکَاو کو و رکعہ سجودہ دپارہ د رکو کو کو د سجدې کو کو اطهرا بیدیا بیا علماء و تدہیر ظاهری وراده اوددی کو حکم کې صرف بیت الله وقت اول نور نو نور جمعتونم په کې داخیل دي خو څو چټول کورنه د الله په پاک ساتي او کثارو شم رضوی و نور اولوی که خوب ماللا. دا خودے دا کور ازت کوا خا سلام علیہ السلام تا اللہ و اسماعیل علیہ السلام تا وی اور رس بیت اللہ کامیر چاکره دے ابراہیم علیہ السلام بنی ادونو چا تاولا و اسماعیل علیہ السلام بکانی و گھتی ورکاولی و خک ورکاولی نگورا دا اللہ دا کور خدمت چی سمردوین اکتاستا ازت نکنیی کوا اور دا اللہ دا پاری کوا چی صدی و سیلیہ کوا کټو چې نه هوډیږي کارونیږي نو د نهبینی په ډېر کار زبرچا نهي کټو چې زه هوډیږي ثوابونه میګیږي نهبینی په ډېر نه کې د بچا نهي بیا د الله دپور خدمت کې خاص آن په هرا بيتيہ تثیر صاحیږي او موږ جماعتونو په دې کې داخل شو بیا ټیک شو او وین تګیری باطیری مراته ذات المسیر او ایمن عبادتل اوسان او د بوتانو ری عبادت زمما فور پاک ساته د شرف نه پاک ساته تفسیر بحر المحیط وی الا ینسب فيه وسنت ولا یعبد فيه غیره تعالی چې پته کې بوته نظر ولې او د غیر لا عبادتو نشي دا قطعه سخان دا زمونږ استادو فرض دی چې څنګه د جمعې صفایي کې د ګنا د شرک او د بدعات او د ناروا نه به دا علم له خدای کور دې چې سوک سکه موږ په دې سره نوایي غلط ته په غلط وای او دا غلط معنا پکې ښه الله الله وای صالح ابراهيم کل چې وې ابراهيم اسا ګران توا یې بی په توبته الله دغه خاصه سیدا اتفاق په هر کو کې کولې او وکوه سیدا فرض کی وا ایピン چې کوم په بیت الله نه غیر چا پیرږي عاکیピン چې په بیت الله کې بغیر ثوابه ناش دی یتا عاکیپینو یګا مزنون اعتکاف کولو نه ناس اصل نه د عاکیپو او که ای سجود چې منفقه کوي وای فقال ابراهيم رب جعل هذا البلد آمنا په دې کې دعا دا دبانی د خانقاه دپار پارا دپ د خانقاه او د خار د و اصحال ابراهیم و کلچه و ابراهیم علیه سلام رفی جعل هادا بلدا آمنا ای ربطن او دا خار دامن والا هادا دا زیعه بلدا آمنا خار دامن وردقه له من السمانات ورزق برکا هتا لی تدمیون دا زدو عگانی مکریلان دا علاقان دا آمان خارو گرزوه خارو مشروه دا آمان مشروه دریم دوا رزم پر کاهل دې دلميو نا نام قبوله شواسه مليږي خو یو خبر اغو کړه اغه دا چې من امن ایمن به بالله ویو مل اخر دارز قالیچا دمر کا چې ایمان لرئ د زین پر الله پر دا کنه کافر مومن قال ان الله توي چې ومن کفرا ای و ارجو کو من کفرا مداري اغه چاله زمريزه کو ورکوما چې تعال کو پر کړه لري الله سره بیره باندې الله دې دنیا کې خوريزه ورکما خير وي فومتعه قليلہ نسكبوا وسكبوا ورکما لګا او لګې څه کم وی چر دنیا ځن لگ دین ثم اصره الى عذاب النار بیا بیره څخه مزه زه ور تھا او به تصویر اور دې پدې وزی با ابراhimیم قو د من البيت ا اسم کله چې کوته کول ابراhimيم اسلام کنییا د نه د بتر الله اسمیل اسلام او سررا په دوعاه د ابراhim اسلام ل قبولیت عملله او ما تاله تعلیبراقی چې عملې که نه جب بس کو من کول دي قبلې پله او دوه کار راري نه. د عمل نه پرسه د قبولیت د پاره دعاګان غواړي د قبول شو خو مزه وا. ایته وایي قبول نشو بیا بسکه وایي او اذ یرفع الکلتی برتقاوی ابراهیم القواعد ابراهیم علی السلام بنیادو من نا منل بیت د بیت الله و اسماعیل و اسماعیل علی السلام ور سره پلا روزوی دعاړه که نو زوب که نه سر پلا روزوی په توګه سبت جمعه جوړه و جمعه کا او دام سوچ کوا زمون خلک ډېر غډي کمزورې کن دي کنه الله دې مافي یارا بنگله به با جوړولې چې چاندا نه وایي خو چې د جمعه په دوه خفته کې بده نو کار به پلار کې او بیا به په واده کې چاندر اورلې چاندر اورلې چاندر اورلې نو یارا کار د خپل وس مطابق ټول کا بنگله نه کړه دونې جوړ کې څونه ساواس بیا دی و شو شو له بنور جوړ کې جو بیا ورو کوم ازماځه جوړه ده د هر دی را ګراده چې بس خالص و تو جوړه کا بیا جو او بیا به څو جوړي اوبیا سره کوڅې ګرځه داسې داده دین به خصوصا په دې وخت کې چې داده چاټو ولا کوم ګرځي ډېر ډېر مدرسو والا د وخص فکيري او پیر په خلکو لور دي وي موږ له چا انده کا نو چاندرو چې داغه نشه ورتي کی طالب ایروډي کیني نو داغه ویل کی کی پیر بارا چاندي ته تسومر چاندرو والا دخته ولا قسم ورکه استاد قسمه ته نه اخره پیسې ته نو بیا وې نو چاله په هپانې مې او چاله په او چر چاو سره داس خبرې چې مونږ به طاله د ورځې 300 پیدا کو مطلب 2000 کاغذ شزر مو کې نورې دادرې کاغذ لکھونه مولا سو پر کې نورې دادرې هواه طلبه برسپلې د ورځې په حساب یې 150 انودا خلک غریبانو ته تن شو هله کې څه او مسله دا ده چې د لیر جمعه لکه جمعهونه بهتر دی خواله ابانو په دواره طرفو خدي لکه دا جمعه ته اوردی په خاصي په جوړه نسبه کې خدا خلک بني مي کړ مينبغي له زيولين بديل راځي نو دا څنګه و چې دا ټول دیو درځل نبيي خدي کې چې دنو ضرورتونه خلک یې نشي پورا کولای وایې کې ضرورتونه خلک یې هغه مې وګړې پروت یو دا نیمګړې پروت پتی کې بیا ایمان خلق کل یولیدی که ورگی کلیو هلکای که ممان او چو تیو ایمام دلگو رویمون نشو ساتلی والی ویمان که هسان نو تر کام خکور کی یومی آش و دومیشتی ساتلیشی پپا جی که ملدور ساتلیشی او بجمعت که ایمام پتور کلیوانی نشو ساتلی آگی پیسی نشو ساتلی نو تان زمم د خلکو د دین سره مينه اصل کارو په دې سره نو ر بیا کار ماشي بیا خلک نموز لا راضي ويره کلو امام بنو امام یو مختديان بنې نبي اپ کي څو جماونه شي خالی بس جماعت جوړ شي نو کوشش دا کوه چې په ذنباله لا لازم به چې زو په دغه ډول جوړو مسوره به چواسي کنو څو که اسو به کې تاون کېو که کېته به او خپلې په سيپ کې ولا غوډانه چې خلیفۃ تویو وا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت کله چې پورت غوول ابراهيم عليه السلام بنیادو نه بیت الله او اسماعیل او اسماعیل عليه السلام مر سره دوه خپل روانه لګیا ربنا تقبل منا دخ پکارو غنډ بیا نه غراني مون چې لا ځمن ټولې پټلې نه څه الحق پټیلې سره د چورلار څخه چې جمعه دمې وولي دا په تللې پر سې ده نا دا ثواب ټول غټې کړه ربانا تقبل مینا واي د دواړه چېر برغ منګل قبول کې زمنګانا ان کانث سميو لالي یقین انت چې نصرت اورېونکې او په واي دعایو وفوای يرفع کی اشاره دې تا چې دا دنیا مخ کې اول بانی دو بیت الله صوب دے یو قوالدار چې ملائک دویو قوالدار دے دم علیہ السلام او اخیری بانی دو بیت اللہ حجاج ابن یوسفو نقشہ داگر داوست خان لکس گارتی موررخی لی کی دا حجاج تر دورہ بیت اللہ جوڑ شویدے و بیاوران شویدے جوڑ شویدے و بیاوران شویدے ربنا و جاملا مسلمینی لکا پدې کې دوه د زانه او د اولاد لپاره جمعه ته جوړ کړ نو پاسکو شته چې تاسو ستاسو بچو абаشي دا نه چې خالي زور شو بس ته پیغام شي ربانا وا جعلنا المسلمین لاقا ای زمونږ رب او ګرځو مونږه تابیدار سان ولې تابیدار نوصر اشاره د دوام ته تتابیداری و من ذریتنا همته المسلمۃ الک اوګر زو زمون دا ولاته وړاندلتا به لا رستا دا ولاته مللا ساري وتا بيدار دله مونږ لا جوړا کرا نسب الله دتاره دعا کا و ورنا مناسکنا او خیر مت طریق دی باله یاده زمونږه و علينا میرے باندې وک مونږ باندې ان کانت توو برحيم يقينا ته چې نصرت توبه قبل مکه میرے باندې و علينا ارته توبه مستلزم گنا نه لفظي مانيده د الله زم توبه قبوله کا نوې څه گنا چې توبه قبوله نو دې باندې ځان خوکا ا د بیاو پبارکه چې کړه د توبې ته راشي نو د بیاو وو ګنا نه دا توبه د الرفع درجات د درجي د بوله د زده او چته د پاره يا على توب على اولادنا العازمين الله جنوں په ګننګارو اولاد باندې چې دنه مهرباني وکاو تهبې قبوله کوي چې دا مانو چې مهرباني وکمن باندې د دې مهرباني د نبی او غیر نبی ټول ضرورت لري اشکار به ختم شي مهربان ستونه ستونه ربنا وبعث لهم رسولا منهم درې بیت اللهی جوړه اولاد لپاره دعا او تو سره هغه استاد پکاله جمعه ته جوړه نبی او استاد ورګوري ربنا و باعث بهم رسولا منهم اذا منگر رب اولئے گا رسولا منهم رسول دادئی دجنسنا منهم من, من جنسهم بشارا غریب القران وئی دادئی دجنسنا اللہ بندام یدلو علیهم آیاتک کار درسول بسی چلولی بدأی بانی آیتونستا بحال دو وعز وعز کی و منگرد کسی نئی دا اللہ آیتون نبو یا مداری کوئی یدلو علیہم آیاتکا چلولی پدید دلائیل وحدانیتکا ستا دلائیل و ویعلموهم الكتابان دویو چل تعلیم ورکے دیتا لکتاب دو پرا پحالت تدریس دا عالم کار بدای خان خلکو تب دلائیل وحدانیت دلائیل دلائیل ویدنبی وارس علی دیکنه د نبی دا کار دغه د نبی دو وارثه دی تعلیم د قران کو ورکه دره مال <سؤال> حکمت دا سنت به خلق کتا و یزکیه باکی به خلق لرا د سشینا غلط او عقایدو د غلط او اعمال ہونا باکی به پیدا خلق ان الحکیم <سؤال> یتن انت چې نصرت غالب حکمت والا دی د مولانا سی و یزکیه تسکیه <تزخیح> و قیدتی <خیلدائی> تسکیه <تزخیح> پسویم نمبر کرارا صلورم کی یو یدو علیم آیات دویم و علیم و همو الكتاب درین والشکمتا صلورم و یزکی ندلت فدعان دو ابراہیم علیہ السلام کی تسکیه رازی صلورم نمبر کی آوداس آیت پنور و زینو کی بیار حضی لبنو خاول جسدی حبوری آیت ایک سبکاون دی کی دیس بری پرقارا کی حبوری شاید یو دور پانیوان دور آیت 152 یوسر یوبنجوس كما ارسلنا فیکم رسولا مینکم ینقوم علیکم آیاتنا ویزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمہ و یعلمکم ما لم ترون تعلمون کما ارسلنا فیکم رسولا مینکم لکد سنچ من تاسو کې رسول تاسو د جنسنا یوا کوم ې نه چې لستې تازمانېونه زمونګا ووس ک کوم دو نمبر کو راله پاقیې تاسو در وواليمون کوون کتاب خ تا د کتاب هکمت ووعلي موکم تکوو تعالمون نومالانا سې مختار د نه وزه چې تاتهرم خان دا لګوره ذې کې تفسير په 7 نمبر کې راشي وي يضل عليك مايا بنايو ويذكركم د واع ويعلمكم الكتاب و الحكمة سرور نو ګوره تفسير په 2 نمبر شو دا ځانه بیا ځان لور ګوره اوسنه سوره بقره 144 لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یذلو علیہم آیاتہ و یوزکی حکم یعلمہم او دریم نمبر کی سورہ جمعہ دویم آیات نو پتی تری سورۃ نو کې پلاڅو خبره واورل پتی تیو سورۃ کی بصوره بقرہ کی تزکیہ سالورم نمبر کې راځي او ادریسای نو کی سورہ بقرہ 152 کی سورتِ عَلِمْرَانِ 114 کی سورتِ جمعہ غیر مئیت کی تسکیہ گورا غیر نمبر کی رازی داوالی یو پاسان جواب دینا تا فرنون پہلے بارک شباس ہوکر تحقیقی جواب نوی ساشیر سب رحمت اللہ لیم تا فرمائل چھ یو دا تسکیان بے اعتباری حسول دویم دا تسکیان بے اعتباری مبسول سم مطلب یو تسکیه ده په اعتبار چې تا یو تسکیه ده اعتبار او مقصد زه تا په غو یو مطلب غواړم اعتبار المقصود وی د دې صورتونو کې پیړ نو دا ځین او تسکیه به اعتبار الحصول چې کومه ندابه حاصلې کی ضرورت نه برکه سم مطلب ته یو درس لذی وعز تذیل بیان تذیل تذیل <تصفح> بنزہ چې دا د دې عالم دا واسه وو دل بنزہ چې لريس تماشا وو دل بنزہ چې د کار د را راپټ ستا د راتلو مقصد به یې چې زدا علم استقامه صد پاره چې خپل ځان صفا کما عقیده سم کما عمل سم کما خلاص نو دا مقصد په دی یاد درتل او په سی بستاد یو سوچ دی د خپل ځان اسلام نو چې ته په دې خیال راغلې چې ځان سمو ما چې تسکیه حاصل شي الله یو درساو کو سم نه شو د توان مقصد بستا پر تسکیه چې چی ګورم چې اخلاقی کم کمې دي چې اغه وز عمل کې کم کمې دي چې اغه کله ختم شي اخلاق او کې کم کمې نو ته پوری چې کومه خبره راځي تا ما کېстаў کنه نو کې نو بیا با الحمدلله راکی وای کنه نو مې نن لوبه ان شاء الله بده نیو درسال پر پورا دی خو تزکیه و حاصلي کې کړه دانه چې ترالي او ماخه اوس ته بالکل سبب پرښتې پاکه دا به حاصلي ادا چې ته قران واوري د واعظ نو تو قران ځکه تعلیم نه او احادیث د رسول الله ځکه ول حکمته نو چې قران واپورې په واعظ کې قران د او احادیث د ذکرلو نه وي زکیه د تزکیه ورته حاصل لکه زبتا ته خارج کې مثال وي تر دیو سړی سره ځکه موږ او تاسو خلک مې نیکل هغه ستېرې تدیر پر چې تا داخله داخل اوله مستا داخلي قصتبېو ته کیسو مخسرو ډاکټر روان چې زه بل ډاکټر یا به انجینیر جوړېګا یا به بل شي جوړېګا تا پاري کې داخله وارس او ستا مطلب مې نیکل داخل داخله دا تا څه چتندرۍ اوسمه دي داخله وارسو بسټاټو میډیکل ډاکټر شه ډاکټر به واستاله جوړيږي چتا رکیتاونه وای تاګي خوشي نو بیا بچ دې نو تاسو شې شي ا دې امتحان کې پاس شې نو طالبو رې میډیکل سند او د سنت تکري دې نه ملا و شي نو تا کشان توره راضي په دي خیالات چې حاصل شي په تاسو نه حاصلېږي چترالې دیوال سر جوړولو به بالکل دا بحث لږه اعلی چې قران واوري قران زکی احاديث زکی نو یزکیه کې با ته تزکیه ملاوشي هזיلي مستویانه خیالش وخبرې تا, تا نو د ذکر څلورم ده او استسنہ به الله الله الله ویسا شي چې رحمت الله علیه با دی اخر څخه داغه بابا خپل تاسو او خوښ مونکي نه ایبو فرمایل ګورځ داس ناشنا خبره هغه دا چې د تا دخانه کاوی سوک دې بیت الله چې جوړ کړې نذاری باندې خلیل الله تعالی دوس ابراهيم عليه السلام د بیت الله مقدس هغه دی نبی الله او واسپیه رسوله د بیت الله طالبان سوق دی هغه شیذ ګوللا اولایکا شیذ ګوللا د بیت الله د طالبانو د ماترا سس د بیت الله او د دین ثابت طالب س شیره کتاب الله نه بانی د خلیل الله مدرس دے نبی الله مدرسه بیت الله طالبان به حزب الله نصاب کتاب الله نو چې تا خبري کنا دوی بولې ناراض او تصيه بولې ناراض صحیح شان ومن يرغبوا ملته ابراهيم الا من سبح نفس اس بدی کی زجر ده مخ علاوه لبان وي ومن يرغب مخ نارې راس نکه استهابې امیلت ابراهیم د دین ابراهیم علی السلام نه الا من صبه حنفسا مگر هغه څوک چې به وکړی د پزان د ابراهیم علی السلام د دین باور سره مخړی چې به وکړي د زادې به وکړي په ګره ولاقدس فینا هم په دنیا په ځانتي سره غره کلم غاګل د په کې و انه فی الاخره من السوالذین دا یاتې نن دې پا کې رات لخ سیمان كون بیا پالېش کال فاخيرت کي وينه خامخاده له مين اسوالح اين ذلکاننا نو پديش کالات چې سوالحين شو نو ګوره وينه وفي لاكه دله مين اسوالحين سوالحين جمع د سوالخ ته سوالخ وينه نو اطفه باندې سوالخ والے ټول چې نیک عمل کړه ماته په ګناثونه نه کار ملشتار ته خبره خطر نه کې او ګناه بده نو یو دے سمید د سوالیحین و مرقبہ دا انبیان اللہنگلہ نو دستا نبیلے اوان دو بیا سوالیحین و کشی نو دا فو مرقبہ را کم اشوی من النبیین و صدقین و شہدائین و سوالیحین سوالیح صدورمنا برکراسی نو دا فو دا نبیان اللہنگلہ مرقبہ او دا ابراہیم علی السلام دغه نبی دنالته بسوالحین کشي سوالحین ته هډرخه کېدې شي پهال جواب دا قیادتو سیاده ک بیا ته په مونږ ترواو کنه بیا د وسګیلانه کې نو مساله د سیاده کار چې کله د سوا د نبی په بارکه سوال خرابې مسائل راځي دا جواب ده لمین الفاجین صحیح وا لمین الفاجین اخرت کې او د دنیا کې صالح راشدین ال مین ال کاملین اط السلام وي او د انبیانو صلاحیت د ټولو نصره هغه ډېر کامل دی بیا قال له ربو اسلم دا متعال د ولاقیس پهناو سره څنګه غره کړی کله چې وې د طرف د اسلم غار کریم ولې د غارونو کې خو دې وې غار کې درس نه دوام ته اشاره قال اسلم تول رب العالمین نغې ماغه کې پروت ده د پاره د هر مخلوقات ووصى و اېبراهيم و هيو ياكوب دا درې مخبره چې توحید مساله د ټمامو انبیا او شریعت دا خصوصا استاذو نیکونو اېبراهيم عليه السلام او ياكوب عليه السلام کوپې ووصیتونه کړی نو تاسو وایي توحیدنا معنی ووصى به اېبراهيم بني وصیت ویل کېږي د مرګ په وختي اخیری کلمه دا احم خبر خلقی نو توخید دا بیا او پا نس احم دا مر پتے کم پا دے وصیت و و او سوا بیدها وصیت کرو پا دے مسلی در توخید مندی او کلمت الاخلاص مداری تومیم سی راجو اونیرووی یا و و سوا بیدها وصیت کرو پا دے اسلام تو باندی خان اسلام کل رب العالمين امراجیم علی السلام کل زامن توا یاقوبو یاقوب علی السلام کڑو تو ابراہیم علیہ السلام ام کل زامن دول او دانسو بکنو شعوب کا نا او دے یاقوب علیہ السلام ام زامن دول سری دول ستیخان یا بنی اے زمان زامن این اللہ حصفہ لکم الدینان یقینا اللہ ورکڑے دیتا صرف پارد دینان فلا تمتن نفس ممڑے تاسو اللہ وانتم مسلمون مگر پتا سے حال کے چتا سوئے مولانا سے مر خود امسان پر اختیار کشتا نا نو سنگ و طوی چتا سو بنمڑا کینگی مگر آل چتا سو مسلمان آئی نو بس دیک اشارت اچتا تا تا تبیلی کلی دی دوان تا پا اسلام کی همیشہ اسی گئی نو چکلن دل مرگ راضی دل اسلام پر حالت کی برا شی ام تم شہداء اید حضوریاں او والموت دادری مسائلی ذکر کرد او سواجر اول زجر ده يهودو ته دا ور زواج ذکر کې تفصیلاره اخیره وره ها يهوديان به ګور الله خبره کوله وي يعقوب عليه السلام نرید وي دې چې خل دا وصيت کول او چې ګوري هر څو بکیږي ګو يهودیت به بيخینه ترې دوايي ها دې مون ته وصيت کولې له ځمک لارمو ته کړو مون ته لارمو داسوي الله به مړه غلیکې نه تدا ورته پېچې یعقوب علیہ السلام چې کوم وصیت کړل دی الله یادې ها تاسو دې داسې جوړ کړی قرطبی لیکلی دی اولو علماو لیکلی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا چې کله می سره تعاله هلته خو بیا پد یوسف علیہ السلام سره کړه نو د می والا خلک چې ونه اغېبه عبادت کوو چاوبکه د هوري عبادت کوو چاوبکه د واگانو عبادت کوو یعقوب علی السلام <سؤال> نه دغه سره ډیر پریشانې داوه چې ما خدا زاد پیغمبر او ما بچو ته ومې مروخ نصیحتونه کول ما خدا بچي بس ساتلو خو اسې غو چې زما درمل نه بعد دیوانه دا سره وشي او دین نه شانه د وور او یادو واو یا د ګوتان عبادت شروع نکي مخبل بچي راوړل او وزان سره کین او لو وصیت چې بچو زما درمل نه بعد د تاسو عبادت د چا کوي ما ته دا وایي مطول بچو سره الله خبرو کړل چې موږ د الله عبادت کوو چې کوم سائلا نو موږ د توحید وصیت کوله او تاسې کړل نو سوای چې هغه يهودیت وصیت کړو دا په اصل پر خلق کئدا ځنې کانو خلقو بندزان درو ورواړي عام کوم شوهاتا آیا وې تاسې موجوده حاضر اېز حاضر یاکوب بن ما تو کله چې حاضر شو یاکوب علی سلام تاسباب او علامات مر ادقال علی بانیهی کلی چیوی خود زامنو تا زکر مرک اسبابی بیویل چی مرکی خوبی تو خبری نشی گویدی مرک نمخیص در کدر شروع شدائی بیویل کلی چیوی خود زامنو تدچا عبادت با قویتا سو پس زمانا قادو ناغیو تبین آبدو الہا قویلہ آبائی عبادت با کمون دی الہ ستا دی الہ در جاران ستا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و نحن له مسلمون او موږ دلته غارکه په دل کې تل د امته خلق له ما کسبت او دا جواب د سوال له دی زمن کړه ثم شران پیغمبران تیر شوی موږ چې له نواري موږ له شپارسته موږ لا اللہ وی تلکا امت درگیو للا راکت خالق چپتا تیسر تیرشویران لہا ما کسفت آخری در پارا بدلی داری چکم نیک عملی کراو و لکم ما کسفتون تاثر پارا بدلی داری چھ تاثر کم عمل کنیدی عملون او تپوس برنشی کولیس تاثر ناب باردار رسکی چھو آخری چکم عملونی کولی داری در دا اعمالو تپوس تا تاثر نشی که دی در ایسر او ستاسو دا لینا کې کېږي نو دا نوې دي دا غي پامل وزخلا حدیث کې را دي مم پت ف به عمله لم يسر به نسب وي نکسي وي انسان چې عمل یې ورستو کې نو نسبي نشي مکه کوله عمل دینه دې کړو نو په نسب نخلا سهيږي ها وقالو كونوا هدا او مسوارا تحتلو دا درې زجر زجر فداوت ورقوله د يهوديت او د نصرانیت ګوران دید غلطیم پرشارتی وقالو بیل با دیکونو شیخ او نسوارا یا شیخ نسوارا این یهود بیل کونو هودا او نسوارا بیل کونو نسوارا شیخ نسوارا تحت دون تاسو وپرساملار شیخ قل تورتوا بل این بل انتبیو اسراب دفارازی بل کتاب شیخ ملت ایبراهیم دید ایبراهیم علیہ السلام حنیفا چکلا کولا توحید باندې ماتهونکيو شرک لار وا کان من المشریکین انو دې له مشرکان نام حنیفه لکی چا تا ابن تیموی المقبل علی الله والمورز عما سوا چې الله باندې الله طرف ته او نور نه اعتراض کوم کې مدارک اماء دین الحق ان اغمائل عن كل دين باطل الى دين الحق حبيبغه چاته وایچ دهر باطل دین نه بیر حق ته نو سما حنی پاک لا کولار توحید باندې ما تهون کې شرک لاره د شریعه رحمت الله له مانادا و ما کان من المشریکین نو دې د مشرک نام نه دې کې ثاریز دې یهودانو سواراسو قولو آمنا بالله دیکی اشارت دیتا جیمو منامو اسی زیو خبر او دارا یهود لگیا دید دی یهودیت پرچار کی نسوارا لگیا دید نسواریت نسوار پرچار کی آتا بخلق پل پلستر دار کرد دا لگوالی ری بیگ کل چی دینا خبر انا که کنا نو تا سن دفل دیم پرچار شروع که کنا رو اے قولوا آمنا بالله من ایمان را وړلې په الله او ما انزل الينا او ما انزل الى ابراهيم او اي و اسماعيل و اسماعيل عليه السلام تا و اسحاق و اسحاق وعیسی ورکرسی دی موسا علیہ السلام تا عیسی علیہ تا تا پاندن شوخه د انجله ته اوتیار او او یا اشاره دیتا چې لا پېو ځور کرسیو نو ځکه اوتیار من او ربهم او وردا والاسفات کې خدا موسا ور عیسی علیہ السلام داخلو تا دا دا مستقلان ذکر کولو لا نو اشاره دیتا چې يهودو موږستا سو په نمبرام منو او تاسو دمر په بځته چې زم په نمبرونه نه مانهي مو فاګو من و ما پر ایمان کی من تفریقان کو آن در اجازتو کی عند اللہ تفریق اشتبیا تلکر رسول فضولنا بعضوما لافازیون ترین سپارید و قردوس و تریپن کے بیا او سورت نیسا آیت نمبر ایسا و بچاسکی ده یهود تفریقا بدت ترایشی زمانگا دا لا نفارقو بین احد منهم من تفریقان راولو پمیندیو تنکی ردائینا او یهود بسنگ دوال شا براوارو سورت النساء 150 اغیب بگی پورت اپرت اکوالا سورت النساء 150 سپارش پگم او گوری این لذین یا کرونا باللہی ويريدون اغواء اي يفرقوا و ينكر ببعض ايمان له یو په کو په بعض باندې ويريدون اغواء اي يفتزع بين ذلك سبيل <سؤال> لا د چې یونی سي تو میند دې کلارا د څو غروس هغه سکه وي نو منو په وانا خروبه بازين ایمان له رو په باز پیغمبرانو خو پر کو په باز او مومنات په ټولوبان ایمان له وانحن الله مسلمون اومته له الله تعالی غاره کې وجود کیو منو د پیغمبرانو و عبادت و <تصفيق> او از د الله کو الله سره نشریکان کو کده سواره او کار میکو ها فئن امنو بمسلم ما انتم می فقده تدا او ثلورم زجر اپدے کے بیان دے دے می یاد صحابو پنیمان کے سمان الله د ایمان د پارا د صحابو ایمان د نورو خلق د پارا معیار او ګرځو چتا سی ایمان براوړی لکه زماده نبی صحابه چ راوړلې ها د صحابه ایمان الله تبو پاین امنو به مسلمه امنکم او بدی کی اشاره دا نسی د اوبیان سابق او دا چې مخکلي دونو به عل منظورې چې صحابه په شان ایمان څو راوړی کینې نو دا لري د دین سره د منظورې کدی ایمان راړ به مسلمه امنکم به په مثل داږي دثل التوجوبکه فمی صداوی چې تاسو یې ما دراوړل دي پاري فکه دې تاسو په تحقیق سره دای په سما ما امنتم به نو مومنا پالای ما دراوړو مطلب تر تل څوچک نچتا نور خلق د الله او مومنا نو چې پالای ما دراوړل مومنانو تو قران ایمان راوळे नच्याळी तो कुरान तो मिसल ईमान राव مومنانو ده الله પર رسول ایمان रावळे नच्याळी رسول પર નહોતો قرآن मिसર સ્થાન તો رسول છોનો તો الله છોતા માનસમેનો હુરી અલ્જવાબ દતકી બીર જવાબને લિયો نصنگ وشی فإِن آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُم بِهِ کله ایمان راوړه په شان د علی چې تاسو ایمان راوړلې پاري ان تاسو د ایمان په شان نه ایمانې ایمان راوړل نه چېرې په الله راوړي تا ایمان راوړل نه چېرې په رسول راوړي تا په او یا تیدا لفظ دب مسل لرکا فا این آمانو بی ما آمان تم بیهی بیان سیشا او یا تا باپا ماند دا مسل زاید کو باپا ماند عین دا فا این آمانو ما آمان تم بیهی ٹک شو نا دا تو جی حال شو فا این آمانو کچر مسل تاری چتا تو امان را وڑینے پالی واندی وقد استدابو بطاقیر سے پسما لا شو الگوت ہدایت ملاوی چہ صحابہ کو ایمان لاری وای تولو قدو اود دل جزا محفوظ پر فلا باس علیکا اس گناہ هم فی شقاق یقینا دی پر خلاف کے فینما هم فی شقاق بس ستا سرا عداوت کی یا خلاف کی دا زبیان بی بسا یا پیتا ہم اللہ بس خامک آگر جو بساتی تار اللہ تلا دے کافی بشی تار پار دے الله اللہ اوہ سمیم اللہ لی مودا اللہ ویدن کے اپوا غث الله بلزم زجر سبغت الله يهود کدا کارو چې هغه وکړه خاصه مسوارہ چې دالی بمات د رنګول رنګول له جوړ کړه اوسم کستا خیر د هغه په پاتیاں ول مشړې ولې جاږي چې وریکا نو یو زړ رنګول او فقې کې ول غفوا او هغه رنګ ته چې کم نه مستوی لم نڅای کې به غو په ورکړه عقیده پیدا و چې دی کې غو فشې نو بس دې پات چې ځانګړی رنگ وسره ونه خته نو ویل به الان سفارن افراني حقا بوځه نفر ځخان رنگ زموږه دی موږ په ځان دې سترني ترنګ لګي څوک په ځان دې رنگ لګي مسلمانان تطبدل د دین رنگ په ځان باندې راوړل تاغه کېدا جوړک چې کم قران وې آګه اعمال او ته کوم پران کي آګه لباس جوړ ته کوم تاسو شرع کي صبغۃ الله صبغۃ الله سمانه سبغو صبغۃ الله ځان رنگ کي د الله د دین پرنګ باندې یا قبول قبلنا صبغۃ الله هوا یې چې منقبول کړي د رنگ د الله الله هو یا صبغۃ الله قبول کړي اکبر اوسه الله قبول کړي رنگ دین د الله وَمَا نَحْنُ فَعَالُونَ لِلَّهِ سِبْغًا سُبْحَانَ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ لَنَا فَرَأْنَا كَوْلُهُ وَنَحْنُ مُحِبِّينَ لِلْعِبَادَةِ كَوْنُهُ قُلْتُ حَاتٌ نَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ فَأَجْمَعَ جَمْعًا شَغِيُّ لِلْمُؤْمِنِينَ صَلَاةُ قَائِمَةٌ وې زممن پیغمبران ستاسو د پیغمبر نو مخترا دي او زممن کتابونه ستاسو د کتاب نو مخترا دي ماغه استري شو تاسو او تاسو سره راځي نو دا ویل معنا چې مو تاسو نه نه ژاله کله توخ تاسو نه نه فينلا وای اي تاسو جگړې منګ سرا په بارد دین دا لاکه ان توحید دا لاکه او هو ربنا وربكم او دان لا رزمن گه دی او رفسا سوده ولا نع اعمالنا ولكم اعمالكم موږ نه پربني را ملل زمون گه دی او تاسو ته پربني دا اعمال تاسو ری ری سمانا موږ لا بالنا د خپل دین اجر را کوي تاسو لباله تاسو د کفرو د شرک سزا درک و نه له مخلصون او موږ دل لاله خالص کون کیو توحید لرا أكثر سر الشركة وأنتم تشركون به معالم وي أم تقولون إن إبراهيم ومزجة أنبئاء ويهودين ونصراء ويهودين آغا أنبئاء أنبئاء في يهودية ونصرانية لا تفكر شدي ويهودين ونصراء ونصراء أم تقولون آيكاس ويهودين ونصراء یاکینا ن ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام ولاظباتو ذا الاولاد او ناسوارا هو غی یہودیان او ناسوارا یعنی یہود وبیل یہودو ناسوار وبیل ناسوار اللہ پھر ات کے قل انتم اعلم ام اللہ وای ایتہ چھپ گئی کنا اللہ کا پوئیگی استرحان دے نوائی اس فکر کی اللہ کا پوئیگی کنا اللہ و یہودو تا سنن پوئیگی نسواراو تا سنن پوئیگی اللہ کا پوئیگی نو دا اللہ پی صلاح صدا دا اللہ پی صلوہ و رسولت اعلی امران چیہ ساکھ کے سورت اعلی امران دریمہ چیفاران آیت نمبر چیہ ساکھ اللہ چیہ ساتھ ستا سدوار بولا ها انتم ها اولائی خاج جتب فی ما لکم به علم فلی ما تو خاجون فی ما لیس لکم به علم خبردار تاسو در خلقیچ جگڑی کوئی پائیسکی چتاس لر پاریبان علم دے نوولی جگڑی کوئی تاسو پائیسکی لیس لکم به علم چنشتے تاثر پارا فاغیبان علم، واللہو یعلمو، وانتن لا تعلمون، اللہ پاک کوئی گی او تاثر نکوئے گئی، اس اللہ چکوئی گی رو بیان سدے، ما کان ابراہیمو یهودی و لا نصرانی یا، ولیکن کان حنیفا مسلمان، نو ابراہیم علیہ السلام یهودی و لا ده ی خدابوی یوهودی او خدابوی نه نصرانیو الله و ما کان ابراهیمو یوهدی او ول نصرانیہ نل ابراهیم علی السلام یوهدی او نصرانی ولکن کان فنیف مسلم ولکن ده فنیف کلکل توحید بانه مسلمان صحیح مسلمان و ما کان من المشرکین نوا غد مشرکان او نو د کې رد په یهود او نو سوار او تاسو په شرک وایي راغه څنګه مشرک شو هغه یهود شو ښوی د موسی علیه السلام قوم ده کنه د یهودا دا د مخکې ماته درس کې ویل چې دا یهودا اولاد دی وغد لاوی اولاد دی په ما یهودا اولاد دی یهودا د یعقوب علیه السلام دی صحیح د یعقوب علیه السلام د نوسیون له شهر روان دي او ابراہیم علیہ السلام شخص داخد یقوب علیہ السلام بابا او دا دے اسحاق السلام پلاو او اصحاق علیہ السلام بیا دے یقوب علیہ السلام پلاو سنگا یہكوب علیہ السلام زامنو کے بیا یو دے یهوزہ و یهوزہ یهود آغا مراروانسی و نو دا خود کلوسونansa مرسطر نو سنگا آغای یہودی شو او نسوارا خود آغی رنو مرسطو پیدا دی نو آغا سنگا نسرانی شو ن ننا سرانيو اغه ده الله په دل کلک ولاړو او داغه ډیر نځي تابیدار شو راغه محمد رسول الله دي ان اول الناس ابراهيم على الذين تبعوه وهذا دا پیغمبر علی سلام ابراهیمی دی قص نه ٹھښوا الله الله نو انتم اعلموا ام الله قل انتم اعلموا واهتا کنا الله خطوئے گی بے چې الله اللہ نو دا اللہ پیسر اتاو کتالی مران کے وَمَنَ ازْلَهُ مِمَّنْ کَتَمَ شَحَادَتًا عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ داری یهودو تم پتوا و دا خبر ادیسے کڑے با پتہ کرے با اللہ وی وَمَنَ ازْلَمُ سُبِلِ زَالِمْ مِمَّنْ دارِ چَانَ کَتَمَ چپټه بلغه وای اندهو چې د سراوان لن الله دې د الله د ترتن کبير کې ما رازي لیکلي دي شهادت التوراته والانجیل علی ان الانبیاء كانوا علی التوحید والحنفیہ د تورات او د انجیل شهادت پدېو چې سمران بیا شوی دین او په توحید او شوی ری صحیح او دے دا یاد ایو غودن سوارا نو اللہ وی دینہ بلوی ظالم سوکی و من لا هو بغافر ان ما تعملون ان اللہ نا خبر داں نا ستا سوک مملون کوائیں تلک امۃ قرخلت لها ما کسبت دا ایت مخکم تیروں او دتے بیا دوبارہ راوندی دا تقرار کئ یو قوال دادی لپتا کی چې وره د تاسو مأمکه وا چې زموږ پلار او نیکه پیغمبرانو نه کان تیر شوی, شوی دی ما بخلاصې هغه په خپل امخلاصي ته په خپل امخلاصي دوی الله يهود کینداسه خلقو چې هغه به زموږ پلار نکان نیکه پیغمبرانو نه کان تیر شوی ومن بخلاصې نو تل قومه تل کتله را مختنې داږي په بارک شه په دې قومه باندې داسه شتاه زړه پلانینو سه ما زړه پلانینو سه ما ان دا وای کی گنی بابا مخلصی خان نو بابا دې لشی خلاص ولې لکه زنګ کوشش وکا ولی تلکمت القلخت لها ما کسبت ولکم ما کسبت هر انسان نو خپل عمل خلاصي تلکمت القلخت لها ما کسبت ولکم ما کسبت تم دا یو دلادا چه تاخير سره ته رشوی دلادا دې پاره بده دلادي چه کم نیک عملی کڑی در تاسو پر بدلی داری ری چه تاسو کم نیک عمل کری ری وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا کَانُوْ يَعْمَلُونَ آتا خوص بنشی کول اصلاسو ناکو بارداری سکی چې کم عملو ناگی کول ندری خبری بھی یو بیت الله بنیت لیت توحید فلی مَتو شرکون پی دوئین دا پی غنبار درد پارا ابراہیم علیہ السلام دعا و نوالی تاثر دین انکار کوئی درین توحید تمام و انبیاء و مشترک کا مسئلہ را خصوصاً ابراہیم علیہ السلام یا قبر علیہ السلام پہ وسیعت کرو والی تاثر دوحید انکار کوئی او بے وز واجر ذکر کرل سیخول السفحاء من الناس اصدد زینہ درین باب شروع کئی آیت نمبر ایک سو بہا ساک یو سل دوش پہ تک د دو دوه نور او دا غي جوابونه منګ ویلې د منکرینو د رسالت نه شوبهي نو شوبهي پاولنی باب کې ذکر شوی نو اتمه او نہمه شوبه په دې باب کې اتمه شوبه دا په بار د تحویل لقیبلې دا, دا باب بروانې 102 صح کولې کنا نو اتمه شوبه په دې کې صدا په بار د تحویل لقیبلې دا چې داسن پیغمبر لري او لی یوファンستون به بلخوان مقوارو په دغه په خپل <سؤال> طرف کې شر دې چې کم فاول منځو کنا تیر لا بده یرا بدلهې مدعلی سلور جوابونه دوی اجمالی او دوی تفصیلی درس کې وراشي او نه هم شبہ په بارد سری بین الصفا والمروه کې چیران منغ توی چې د بوتانو عبادت مکوري او په خپل صفه او مروا کې منډې ترلې وې کله صفات اخي جو کله مروغ اونډي تخیجو په دی چې مخوا بوتان پراتو نو دا جواب چې دا د الله د دین زاینه دي دا شاعیری او د خلقو به بوتان کې غل دي دا د الله د دین زاینه دي او د کې عبادت چې له شرط او ګناغ اغللې دا دوه شبه هی وزیکر کی بیا زجر او بیا تخویف او اخروی قاتمینو د حق تا سیقولو سفهاو من الناس زرد چوایبا بے وقوفه دخل کو نا سبحان جماد سفیح دا سفیح وای اغه سړیطان چې بدنامی لګی غفتان هم لګی او درو وای یا ال متعمد خلاف ما علم چې دویږي په یوه خبرو قصد بلې کړی یا از ظلم الجهول قطرب سے وای اغه ظالم او جاهل انسان چې زانه کو زور به وقوف کړي د دینه څوک مراد دی س پو صبح زر د جوای به وپ یو اولدارې مراتې یبو دوی منافقان او درین کوپ خوشي سری شو دا کوو دا اعتازونهلو نو ځکه دواړه مرات دیشي اثر کې دلته ل خبرهوا رسو لا سرلم مقام و کارمه کې د نبوت نه بعد دیار د کاره تیري. او مدینہ منوره کې لස්ټ حالت ترکړي ټول زندگی د نبوت تابع شنووا درویش کاله و درویش کاله دا دل سلوخ کاله شنو ټول جن شنو شو سلوخ کاله نبوت لمخ نو ټول درش بيته شو دا بیا نسکار چې نبی رسول الله په مدینه کې نبوت پرچار کوو کنه دعوت به چلو نموز به بیت الله ته کو نو چې کله مدینه منوره ته راغی نو نبی علیہ السلام یا خپل پخ... اجتهاد یو قول قواله او ولاله او ولدار چې د الله د حکم چې الله ورته ویل چې تووس مسبت الله بیت الله په زی بیت المقدس نکوه نو نبی علیہ السلام شپارس میاشتي یا ول میاشتي دواله تولشتا په مدینه کې چې و نو مخبه چې کلمنس کی کوونو کل بیت المقدس ته وکړو هغه ترتب ته ودرېد مانځتا شپاره سیاولی در سمیاشتی منزی او که نبیاوی لیوهی را دی یا پا منزکی دماز پخیل منزور یا خارج و سولات وار قولشتا او نبیه سلام بیا واپس بیتو اللہ تر نو اترازون شروع شد در سی اکولو که سید رازی در پار د سشی د پار در استقبالی قریب را روان دور کی بوی نو معلومی دا نو خلق کی دات چې دا یو مخکلہ الله راولې چت نو مخوالین خلک به اعتراض نکئ نو دیدو اچنا صحیح سو او یا دادہ جدل تک داس یقول کومان د ماضی باندې کا مزاری کله د ماضی په مانو مرضی د اعتراض نه نو دا, دا جواب نرااله نو دا دا به مخکنوې تیرازونه مشو او کايندکه څوک تیراز کوي نو دا دی جواب نو نبی له سلام باندې يهودو می تیرازته يهودو اعتراض کو بل او د مشرکین او عربه تیراز کو بل انداز يهودو بداله چې وسفور ايش پال اس بل اس بیت المقدس ته وک او ورسې کړن وسکه بیت الله ته مخته زمون قبله پر بدل کړ دزانو خلا کوي دای مقصد ده او د کوپارو اعتراض په دې شانه چې مکه کی بیت الله ته موږ او چې مدینه ته لار وګورو او سي بیت المقدس ته مختل دا غیر اعتراض ده ما والله من قبلته هم لپې کې دعا له مطلب نشته نو الله دا یا تون راولېل سيقولو السفهاء زر چويبه به وقفه من الناس دخل كنا ما وللهم سشدے چواڑا ول لے لار عن قبلتهم الملته قبلہ دے اگے نہ کانو علیہ چودے پاری باندے دیدہ قبلہ ول بدلاکلا بول اللہ المشرق والمغرب مستاذ جواب وي دا اجماعی جواب وہ ہے خاصا اللہ مشرق و مغرب دے اگر بیت المقدس کی تو چمسکل ماغا چاہتے آغا منلا تا ودار طرف د الله نه څه کم خو مخکي مو فاصله لا ده او مخکم د الله حکم چې بیت الله ته ک او سند د الله حکم دی بیت المقدس ته بیا د الله حکم شو چې بیت الله ته ک نه دي کې تراس ضرورت دی خاصه لای اختیار کې مشرق او مغرب دې يهدي من يشا الى صراط المستقيم هدايت ته چل چوغاري په طرف د لاري نه برابرې باندې وكذلك جعلناكم امه واسطه لتكونوا شهداء على الناس دا کا چه د علماء صفات د مصدر مقدره سنجې الله تعالی هدایت کوي دا رنګه الله دا باز خلک ورکړي وکذلك دا رنګه جعلناكم گر ضروره یې مونږه ته یې اورل او ستاسو ته غواره لته كونوا شهدا على الناس دید لپاره چې شیطان څنګه وايتهونکی په خلقو باندې ويکونه الرسول علیکم شهید او شي پیغمبر علیہ السلام په تاسو باندې غوام الله اکبر دغه ازي خلق دا خبره کوي او پیغمبر علیہ السلام په هر ځای کې حاضر او ناظر خد دلیل سره دلیل داره چې وايي الکون الرسول علیکم شهیدا شې په رمبر پتا سبانه گوا نو قانون داده چه دا د شهادت بغیر د موجود د موجودی دینه نه کیږي چې سره موجود نه گوا دا نو گواې بسنګه کیږي گوا خو بدوی چې زوم کنه چې دا کار دا سي و شو ما هو لید نو چې نبی په امت گواہی کيو نبی موجود نه نو به بغواہی کړي سهیده نمولانا سیبا پدی خبر از آن کوا کن چیو خو دا معانی دا الفاظ مپردو نینی دا ضروری نیش دا سده معلومی کن کلا کلا دی دا لسان دیر خلق خویی دا شهادت پا مثال زیاد کن شهادت پا معنی دا گواهی و مرازی شهادت پا ماند در گوا وی مدر بیان امراجی شهادت چیو سڑه دا اللہ قلع رکیو و جلی شیغتم شہید وی لیکی تا سی دیری ماناگاری دی نو تا یو مانا نکی دلتا شهادت دا چی دی پا بیان و یکون رسول علیکم شہیده شیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو بیان کول کی بیان کی هو اړو بیا دشتنه چې ته موجوده کړې وو چرته بیان خلاص خبر دوی د خبرم غلطه ده چې دا, دا سکه مراد ده چې ته شهادت دا بغیر د موجود نه نشی کولی اول دام زلمه دا ش شهادت پر اغلی په قران کې اوسળે به موجود نه او شهادت به کړی لکه څنګه یوسف 26 راوړه وشاله دو لسنہ سی یوسف آیت 26 قال هی را ودتنی عن نفسی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا يُسْفَ عَلَيْهِ سَلَامُوِهِ يَرَا وَدَتْنِي عَنْ نفسي دي زمان نَفْسِ دِي زنانِ مُطَالَبَكْرِ دَ زَمَانَا زَمَانَا زَمَانَا دَ النَّفْسَ بَارَكِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا دَعَامَانَكُمْ گَوَيُوْكْرَيَوْ گَوَيْكَوْنْكِدَ اَهَلْ دَ دِي وستوی چې دا شاهد څوک دی شاهد الشاهدن کته وی چې شهادت بغیر د موجودګی نه کیږي نو دا چرته په دایو ځي کی دث چدې نو دوه قول دی یو مرجو هر یو به تر دی مرجو دا وي داموشو نو دا مرجو ولې چې ته چې مرشم نو دا مرشم د چاو زګا چې د پادشاه په د سره اولاد نو او دغه سبب بل چا کورون نو سوختام نه بل خزه نو غیر تماشم پریخ دی وته کلیوا ولیدې ولا زنګ اوس چې دې په ورته کې تیل او گوو زب نه لاله نو تا خو ماشم دا خبر مرجو하라 او کم روایت چې دې چې سواتي بي معشو مشو او غريب نو اصل خبر ادا د چې دا یو سړیو کا رجلاً حقي من ځو اقلین کانل ظیررو یست شیرو هو نوریږ قورتبی سرور کول دا نقلکي چې دایو سریو ډیر خارو او ډیره قلمن سرړو وزیر بده نه په خپلو خاصو کارونوتی مشوره رستا داې ک كبير کې مع را او کول دا نهقلکې نورو شته او یو دا لها ابن عمم داد دي زناني دا ترزوئيو وكان رجلا حكيما او داد رخيار ساريو واتفق في ذلك الوقت وقد دي وقت كي چده نو راغل او اتفاقی اب اتفاق ياوه وحازا قول طائفة عظيمة من المفسرين داد دي مفسرنا بلکه دي بير لوئ دل د مفسرين دا قول دي سيشوا نقص دا ساري چراغل ديو جوائي کده دا نو دیدل تا موجود ہے؟ و شاهد من اهلها گوائیو کریو گوائی د که دا احل دا دی زنانینا انکان قمیسو من قبل انفر صدقت و هو من القاذبین که قمیس دیوستف علیہ السلام چشلی دلی دا, دا مخینا ندارشتینی لام رشتیاویو رشتی دیوستف علیہ السلام دا دارو جنو نده دا دا. و انکان قمیسو قد من دبور انفر فقد ظفط وهو من نو ګور دا شهادت راغلې نه او دا بګې موجود نه نو دا خبره دې غلطه ده چې شهادت بغیر د موجودین نه کیږي یو دوین دا دې چې شهادت به داسې نه وي چې د دانې کవల او دای ګنا دا شهادت مراد شهادت چې ده علي تبلیغ دې څه تبلیغ نبی نبا اللہ تا پوس کیچے نبی تا خلقو تا زما پیغامات رسولی دیکھنا نبی بوئی چیاو اللہ ماستا اخکامات و پیغامات د خلکو ته تا رسولی تفسیر قرطبی دا مانکڑی دا شاہدن علا امتی ہی فی تغلیغی شاہدن علی امتی ہی فی تبلیغ جدا نبی گوائی و قوم کی پا خلومت په پا تبلیغ کی چینی ما و تدعوت چلا و لے دیں او خام خاک کداتا وینو شہادت بدا سے مرادی په پا حدیثو کراگلی جزا نشافو نبنا چوڑے حدیث کرا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے بخاری کې ابن مسود رضی الله تعالیٰ عنہ ہوائی وېما ته نبي عليه السلام وایي چې اقرا علي القران ما ته د قران تلاوت وکړه ما وته چې د الله نبی څنګه زه قران تاسو ته وایم والیک انزل القران العظيم خو پتا نازل شوهې چې تاسو وایو نو دا پدې او پن کی نبی عليه السلام ورته وایي د مسعود ازي چې دبلنا اور مماله ډیر خون راکې نبی عليه السلام حکمونه د مسعود تعمیلو وکوي ما سورته نشه یې د شروع رواو وی دی آیت لچرانم سورة نسا آیت نمبر اکتالیس یو سلو اختمو گورا سورة نسا فی زنسی یو سلو آیت دی اللہ فا فرمائی فا اذا جئنا من كل امت بشہید و جئنا بکعلا ها اولائی سرنګ حال وی اے نبی کله چر او منګه ده هر یو امت یو یو گوا او راهو ول تعال الا هؤلاء شهیدا پدې کسانو باندې دې مکه والو دې خپل امت باندې شهیدا گوا نګوروی چې دا آیت مې کلو وی دل راور سدن نو نبی علیہ السلام ما توي چې بس دې چې ما قاتل پیدا عنا هو تظریفان ناس آفد دوار استرگو د نبی علیہ السلام نا اخکی بیدی جللی او نبی علیہ السلام زبا قیامت داسې داسی وین لکا سنگچ زماغ نیک رور حضرت عیسی علیہ السلام ویلی زبا داسی گوائی کومن اغا گوائی دی عیسی علیہ السلام صورت المائدہ و گوری یو سلو اللہ سم آیات کی و مسیح ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يا بود اللہ رب و ربکم عیسی السلام و چې ما ان دې ویلې دیتہ مگر هغه چې حکم کړی دتا ما ته باغې باندې داتې عبادت او قید الله چې رب زماده اورستاسو دې و كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم ومزه دای خبر تر سوچه موجود ومزه پدای فلمّا توفيتنی کنتا أنت الرقیب علیهم وانتا على كل شئ شهید کلچ تاپور تکرم زاسمانتا توفيتنی مانایا دشوان فلمّا توفيتنی هر کلچ تا ذکر تکرم اسمانتا کنتا أنت الرقیب علیهم وی بیتنی کهبان پا دیوتا پارشیبان انحگوائی حاضر ناظرین نبی علی السلام بموئی اللہ ز په دې ما ترڅو چې ز دې کې موجود ما کله چې تا و پات کړم نبي په تنه کہانی بیا ما نشته نو دې کې حاضر ناظر نشو حق هر څه مساله وکذالک جعناکم امه و صف دارنګه ګرځولې موږ تاسو یو امه تو غوار لې تکونو شهدا اعلن ناس دیر پر څه ګوہی ته انکی په خلکو ويكون الرسول عليكم شهيدا او شه پیغمبر علی سلام قطا سبانه گوا لتاکونو شھدا اعلم الناس نوكتبی چې نبی زکه گوا دایې ای مزکار دې کې موجود دې چې دې به گواہی کې نو بیا خدای امهتم حاضر ناظر شو لتاکونو شھدا اعلم الناس سره سنچ امت عرضه که حاضر ناظر نده نو نبیم عرضه که حاضر ناظر نده دا امت بم شهادت کی یو شهادت پنور امتو نو بانده چه دیتا انبیاء دا اللہ دین بیان کرده ده حدیث کے رازی نوح علیہ السلام تب اللہوی تا دی قوم تا زمان دین بیان کرده نوح علیہ السلام وی اللہ ماغو تب بیان کرده قوم وو تو یالا مون ته یو مسالم ند کړی خلک بیان کړل نوح علیہ السلام وی ما بیان کړی قوم وی مون ته چانه ویل مون کرب شي دوی وی چې ته مون ته سو گواه پېښ تا چې سو بساده لپاره د شهادت وکي چې تا مون ته مساله کړی نوح علیہ السلام تب الله وی چې ته چې ما د خلق قوم ته بیان کړی د استاد لپاره کوي بسوکي څوبدا وی چې دا بیان کړي نوح عليه السلام یې ما سره غواه هم شته وی څوبې وي زمانګه واهندې زمانګه واهندې امت محمد صلی الله علیه وسلم د اخیری امت زمانګوار چې ما دې ته بیان کړي دا محمد بالله او غوي ار دې ته وای چې تاسو دا govori کولې چې نوح عليه السلام خپل قوم ته مساله کړي دا چې او منگ بلکل دا گوائی کهو چه نوح علیہ السلام پل قوم تا بیان کرده دو نوح علیہ السلام قوم با اعتراض اوچه وی بچه منگس تاسو گوائی نمار بیار. تاسو خود دیر زمانه رستو راگلی اے تاسو تا سپتا دا چه منگا دا مسالہ کرده تاسو اللہ وقت کی چرت ہوئی. نو دیو امت تا بالاوی چه تاسو سنگ پتا دا چه نوح علیہ نو خو تا مون ته نبی را لګیله او هغه نبی باندې تا کتاب را لګیله د قران الله تا پې کې داویډي رچی فل بسفین الفصنت لله 50 عام الله تا درو نبی ویلی ست نبی درو نبی ویلی ست کتاب درو جن نه له مونږ په ایمان دینو علي سلام دې بیان کړل الله وي بالکل ما سي ویلی دی، او دا ماره لګیلی او تاسو خبره سید نوح علی سلام پر قوم ته بیان کړو دابو کو مخنومتون و به شهادت او گواهیون تلیکن شوھدا علی الناس دویم دا شهادت په معنی دا بیان سنجید نبی کار دے بیان کول دا نبی د امت کارون دے بیان تاسو ته بخلق او تد اللہ دین بیان وئی تلیکن شوھدا و, و, شو و راوال دان دے دا چې صرف خوراک سات نه پیدا کړي چې خراس کا زاسه حولتون لی او په خوازم رسولتون نووس مزیر نہ ست کار وي غره کار كنتم خير امه الاخرجت للناس تامرون بالمعروف ونهون عن المنكر تب امر بالمعروف ونهي عن المنكر کي دين وبخلق ته بيان کوي گويي وکي بيان وکي او دا چې دا امه د چا د دا ګويو کي چې دا خسړې نو الله پاک هغه تب خنا او چه ده پتشا ده شهاده تو که چه ده ناکار سره اللہ دل سزاوه که حدیث سپاکی رازی جنازه روانه وان نصحابی کرام ویل ده سره نده ده خطرناک سره ده که ده نقصان و ده ده اخلق بیا گویا شی که نا نبی علی سلام و او ریدل وی وجه بر لک سات بار دوی ما جنازه روانه وان خلق ویل صحابه و ده دیر خست سره و دیر نیک سره و ده سی بزرگ نبی علیہ السلام دغه صفاتونه واورېدلوي واجبات صحابه کرام شوې رسول الله د دې سم مطلب دی د خپل مبارک امتاسو واجبتوي د خپل مبارک امتاسو واجبتوي نبی علیہ السلام ویل چې تاسو وختونه که په سړی په بارکه وېل چې دا سړی او داسه او داسه نو ما وې چې دغه لپاره جهنم واجب شو او چې تاسو بیا د دې سړی په بارکه چې دا, دا, بارک دا, دا انسان او داسه او داسه نو ما وې دغه لپاره واجب شو انتم شهداء الله في تاسو تاسود الله یو قسم گواهان یې په دې ځمکه کې چې تاسود چا د طاره د خوالي گویو کې الله یې ماکې تاسود چا د طاره د بدوالي گویو کې الله او الله نو دا امه مت چرچا چا بارکی وي خده نو خده چرچا بارکی وي انکار لري نو بیا به انکار یې صحیح نه دتكونو شهدا اعلی الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وشو پیغمبر علی السلام پتا سبحانی گوا یا بیان کو ان کہ وما جعلنا القبلۃ اللتی دا اوس تفصیلی جواب اول تفسیلی جواب یو فاجمالی مخک شو دا وې نه هو راول اجمالی او دا اول تفصیلی شو ما وریږي دا اجمالی وما جعلنا القبلۃ اللتی کنت علیها ندب قرار کړې منګا جعلنا علما ما او فلا سنعنا ندا مکرر کله منگا گینه دا غرزولے منگا دامه لسی قبلہ غ کنت علی ح چوی تطاری الا لینا علما مگر دیده پاره چې ښکارا کو منگا ته دا معنی کې چې معلوم کنو وریا الله ته مخکنو معلومس نو چې ښکارا کو جدا کو منگا مے تبع الرسولا اغه سوچ د نبی تابیداری کوي د رسول تابیداری کوي ممین تلگو دا چانه چا راوړي پخپل پوندو باندې وا ان کان تلکبيرتن الا عللذین هدل الله د دې کې دا تفصیلی جواب شو خام مختصر ونه الله وی د دې ټبلې د بدلاولو حکمت داوت چې تابیدار د غیر تابیدار نش جدا شي اوس څکم خلق دسیو چې اغا نبی بیت المقدس تمون کو نا او سره ولاو اوس بیت الله تمخغر زین نا او سره نه مخته او ته راستکی یوزید سره نه مننه دا دا لا د نبی تابعزار نه دی دا په دی طرف پانی مې دې طرف باندې وشاله بس خلق دک مش می خان دې تلک سوچوکا یو کې سماغا خلق بیچ هغه پا لا مې یو کې سماغا خلق بیچ هغه یو طرفو یا په یو عمل الله دې مونږ د څه مومنان جوړ کړي چې مونږ په الله وایو ان شاء الله چې کله سره په الله مې نو چاله او تسويغه پکې او کله چې یو سره په یو عمل یا په یو طرف مینی نو کاغه عمل کې کینې کله ګټه واکې لري نو بعضي خلک په طرفونو مې بعضي خلک چې دینو په بعضي عملونو مې نو هغه عمل د خبر شوق لګي نو عمل بدو دې د پاره کې چې رب ناراض شي نبیت المقدس تکره مخقوم دیره طرف چې الله رضا شي چې صرف پدیر ازاکیږي چې بیت الله تمخره تبو بیت المقدس پر دیو بیت الله تمخه او کته درغه حکم پر دیو طرف تمخ غرزل نو ته طرف مې ته په الله نه شي شایश्व هو الله و ایتانۃ کثیره الا علی الذین هد اللہ او ایتین انده دابته د لټه لري 1.5 ګرام کار مگر نده گران پاری خلقو چه اللہ پا خلق کلی دی پا حق باندی هدایتو تالا کلی دی و ما کان اللہ حلی و دا جواب دا سوال دی یه رجی دا شپاڑا سکل رسمیش دی چه منگار بیتو المقادس تا منزو ناو کلل ما خوبه بس چوز من بیتو اللہ تا ما خوارو لکا غز آیشو پزور جا نا نا نا دا اللہ پا حکم کنا نو نده اللہ تعالی لیو جوع ایمانکم بخاری مانا کئی ایمان بخاری ایس والاتکم نده اللہ تعالی چی برباد کس خاص و منزونا اغا منس خاصو چی دنو پخفل حال بانی ده اشوه ده خوباقی منزونا توس نکی نو بیاب نکی یا این الله بین ناس لرعوف الرحیم یقینا اللہ پخلق و خامخا دیر او بان و رحم کون کئی ده دیر نخت شفقت کون که رعو پیلی کی گی رفق المکروح تا رعفا رفق المکروح چه کم شیر بڑی اگر او ازالت زرر زرر لاری کول او رخم آم دے که ای که ازالت زرر ویو کنی قد نرات تقل بوجھه که فی السمائی دل تا یو د عام مفسیرین مانا دا او یو زمون دا مشایخ معنا دا آ مو تفصیل دا چې نبی له سلام کلا مدینه منوره طرفه او الله ورته وی چې تم موږ بیت المقدس تک نو مخه بیت المقدس سوارو خو بار بار به بر طرف طرفه کتل چې جبريل بر کله وې راوړي او ما ته بد حکم کړي چې الله وی چې مخ بیت الله تواړو زکه نبی له سلام موږ بیت المقدس ته خدای له حکم ته تامین د وجه نه به کو خو خو شو بیت الله بیت الله د دې وجه خو کو یوې دا د کلارې قیبله وا مکه کې وته منظم بیا ز ساله کرن. او بل داو چې د تمام انبیا وقبله وا د نبی رسول سلام شوق دا چې بیت الله ته مخه او بارا بارا دی اسمان طرف تا چې کله کلو جیبریل رازی دا حدیث کی رازی مو پسیلو نو ریکلی دی نو اللہ و تاوی چستار بارا بارا و دی دل منگا چه مغبری کل دی خوارو کل دی خوارو بارا بار دی کتل نو آمون تخکارا که دل نو منگ زکت تقبلی تبیت اللہ تواڑو لی وید دی دا مطلب شو زمان شیوخ ہوئی چه نا ابتدا اندہ چه اوولکه چې نبی علیہ السلام تعالی ویلاند چې ته بیت المقدس سمس کې نمکه بیت المقدس ته روان او هم بار بار وی کتر شوقه چې کله راځه ته هوکه موشي چې ته بیت الله ته مخه در افخې د کله په لاره کې قبله ټول مریط منځونه کړی خو بیا چې سو وخت بیت المقدس ته منځو نبی علیہ السلام چی اوز وحی راشی نو, چی بیت اللہ با. نو تی با بیا ن دی بیا سلام سره دا غمو چې که اوس چف و را شي که نام ماته اللهپ کوی چې تهبع الله ته مخواهوه نوذې ته راونونه به خوس به نوې سره بیا شو رو کېږې د ت راونو چې اوس په خلک کوی چې ګور د شپپول دس میاشتشته دخوامونزو اوس بیا او په مخې نو خلک برهې لیا کېږي او خاصل یود به ډیرری دا به نامه ک اصل دی تړدي نو نوبیې سلام به استرابان په پریشانۍ د وژنه بار بار قتل چیر اوس الله بوکه مکی نو بیا بارات مسلای خلک به اعتراضونه کوي نو دا بار بار قتل استراپر نو پدی آیت کې الله تسلی ورکړي چې تم پریشانه کېږه اوس خو ته پریشان نه یې مصط نو چې دا بار بار غوري پریشان نه خو ان شاء الله ولنولینک قبله تن ترواها اوس خو ته پریشان نه بیا کې وشاله سہی سوا توجیحات خدا دروازه او سره پرخ پر دروازه توجیحات که سره وجود ترجیح شری بیا نه فرد پاکداشو چې عام مفسرین چې دا معنا کوي واغوی تقلب شو قال زممن مشایخ چې دا توجیه کوي نو واغوی تقلب استرابہ یره قران چې وګوري کنه نو زممن د مشایخ دا معنا ته دی تایید داغی وجه دادا چه تقلق چرتا قرآن کی شوقان مخلاول ورناؤل پارنل مستعمال شوه قرآن کی دو زینو کدام راغله ده او دا دوارا دا دا دا چه ده پارشانه پا حالت کی راغله ده چې کمزه که انسان پارشانه چه بلوگونی تماشه او کا سورت نور سین تیس کی رو گورا و درشتب کی حتا لسمه نور آیت سیدیس رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصوار فدی جمعتن کی لا تولهیه چې نهغا پله کغ له تجارتون سوداگیري ولا بهیونه نخر سواننجکر الله د جكر دله تع لاانه وقام سولاتې او د باابنده د منزونه وطای ذکاتو د ورکو ذکاتنا یا خاافونه یوم من يېږي د عاعذااف تَتَقَلَّبُوا فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسْوَارِ الآن تسللل قَدْ نَرَا تَقَلُّوا بَوَجْهِكَ دلتا يَخَاكُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُوا فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسْوَارِ يَرِيگِ دَاغِ رَزِنَا دلتا غلاماوي چِت تَسْتَرِبُوا غَجْوَدِيگِ بَقَيْكِ زُرُونَا اَسْتَرِگِ نو دستا کزرون استرگی اولی نو داد استرابو دا گڑوڑواری دا وجنه و دا پریشانهی دا وجنه دی زکم نخکی اخافو نه ری نو داد خوشالهی نسترگی ناری اوزرون ناری تن شولا صورت احضاب لگ راواروائی صورت الاخضاب آیت نمبر چی آساک کیوں گو سپارت و یوم تقل لبو جوہم فی النار یوم تقل لبو اس طرح معنی ماتی ہے پر کمارز مانی چی نسکور بشی اینی راولی راولی بشی وجوہم فی النار ادائی مخونک اورکین اورکی سوکم خوشا لنائیں چی مخیصوزی کلیب یوکواری کلیب الفاتا استرابی حالا تنینی يقولون وعي بدي ربان يالي تنى اتو عن الله و اتو عن الرسول هاي ابسوص ده مون لرا كمن تابداري كلاوه دالله و تابداري كلاوه دالرسول دالله ندعو بورا ده دوارو آياتونو كه تقلب ده پريشانهي په پا ذكرا غلي او زمان مشایخه موين چه ده تقلب ده پريشانهي نو خاپا پدهو كهوز جبريل راشي او ما توي چه بارا بالموان بيت الله تا مخك بخلق بيت رازو نشروع كي نبی علیہ السلام د الله حکم خو پابندو خو لکه دا خو فډیر اغران راکنه چې دا خلک ورپسې خبرې کړي شریفانه دا نه کړي چې د الله د حکم به خلاف کړي خو د خلکو د خبرو پریشان کړي دوین دا مفسرین فلن ولینکا قبلتا تن ترواها فلن ولینکد مزاریسی غدا هغه معنی په حال باندې کوي واړه ولی مونږات یعني اوس دی او درم تر وا ها د مزاری سی غلط. نو دی خدا د چې را روان زمانه ک بیاخواکن اوس خوشحاله نه فرروستتو به پ خوشحاله او چې د مپسیری نو ما نه شي نو دا به بیالی چې خوشحاله او د شوق نه مخه و رالو نهه رو ته د مزاری ما نه به با ماضی ماجیبانې کې او یو ش د مزاری ما نه په مازیی کول یا د مزاری ما نه په حال کول دا خلافاف اصل دی. نو لهانزه چې اصل تازه زمونږ د مشایخ مانا به تر اوسه دا روایت دې زمونږ د روایت خلاف نه کوو حدیث خپل زله که بعض خلکو حدیث کراوی حدیث بالکل مونږ نه دا ابتدای حالت چې نبی رسول الله شاوکان او بیا چې له دې حالت شو صحیح شو الله والله قد نرا تقلبا زګوار کوم بیا په کاستا قال نرا تقلب وجه کا پتاه کې اور يدل راول دل د مختا پاسمان کې د شوک د وجنه مفسرین معنا اوین قد نره تقلب وا چھکا پتہ هیڅ سره يدل لا منږه پریشانی د مختاینه اور دل راول يدل د مختا د پریشانی د وجنار فست ما ایک پاسمان کې نشبر د قتل ولن ولینک بسماخ وا بلم تعالی قبلت سنت رضواھا هغه قبلت چې تبے وقخه پر انکه زمانہ کې بواللی وا چھکا پسوارا وخبل مخ شطر المسجد الحرام صحابہ جی بو سو کوئی دا سبا منزکی دا ہو منزک کمراوی مدینہ منورہ کے یو جمعہ دے اگی تہ مسجد قبله تی ہوئی دوہ کلی دی بگیو پک پھوانا ایدا بیت المقدس ترتا ایو پک اس بیت اللہ ترتا دا سو کوئی دا منزکی دا صحاب منزکی راوی سو کوئی نمازگر منز و سو کوئی نماز بس نبی علیہ السلام کو مانځکه واورې صحابه د خلکو چيغيم اور بس په مانځکه واورې دل ای بنوی رسول السلام باندې اعتراض نه کوړ ډارې بیا تاغو الله هو الله فولی وا شطر المسجد الحرام پس والا ومخفل په تردد المسجد الحرام باندې وحینما ګور شطر الویل کنا عین المسجد الحرام ته صرف هغه څوک مخته ای چې کم خلکا حرم ماغې وب بالکل بیت الله ته مختهې کم چې د مدینې دی یا لری علاقه دی نور هم د لری دی هغه وسره د بیت الله ته طرف چې مخته نو تا ور شو اوس دا باز خلک چې وکړه دې په کې بيشي الګا دومره مبالغې په کې مکه وای چې د خلکو په خپل دین کې شک کوي دا جمعات لګ دی خو دی او دا جمعات لګ دی خو دی لکه دې بیخی را شکایت نه الګا په بس کېلې په ل المخامف دې بس دا کار دي دا قبله دومره نه لا لکه مثال پتا ور باندې چې دا به یو ستندګی نه بدینه اخوا د اقان شي دا څه پهناله دا ګور دا شی دا دیسټلته مثالو ګور دی نه نو دی ته د دنیا خلو یاله او دا زه ورو نو دا ټول خلک دی تاسو نه کیږي صبح تلک داسه راته وی صبح تلک داسه راته وی صبح بلک داس نه له بده ته مخامخ کیږي بښه نو دا مطلب نه دی چې ګلې د ټولې دنیا باندې تمخا مخراج خو چې دی طرف تراله نو کدي فاده تلیک مخده کله کدي فاده خو چې دی تمخا مخ شو نو بستانونو شو شت راغله صحیح وا خجي فولی واسا کشرل مسجد الحرام فسوالوا مخبل پرتد مسجد الحرام باندې و هيث ما كنتم کمدې کې چتا سوې اولو جو حکو فړي مخل شطر هو په طرف مشر حرا وإن الذي نوت الكتابه برند جواب غي جمالي یا پیدا کسان چېورشن د اوورته کتاب هل کتاب دي یود یا نه یا دوه لاعلم تا مخاغي خپ نه الحم الريل یاقینده تتحویل لکنې ح د طرفه درف د داناورېدار وم الله هناكد الله بغاافنا بانما تقاممايا معم داغ نه جد کاونه کي ولا انا تته الذينا نبي د سلام لக یهدو سر نررم کولا وقد چې تسمشي اللهقط رالو کې قسان ته اوتل کتابان چېورپل شوي د ورته کتاب ب كل آ پهر ديلبانډين پهويله قليبانې ما ت قبللة اگه کفه داری نه کید ټبلی سا زړه به کې کار د دلیل فوادر چې تپېش کې چني پیژني نو چې وی پیژني لوبه چې زدي نه فضلی سکے ما وما انت بتابین تا هم نه اتابدار ټبلی دا علی و ما بازهم نه دی بازل دای خبده یو بل څ دښمنان نه دی بازل دای تابدار کون کې تبل تا بازند ټبلی دا بازو يهود او نو اخبرتك من يوم القبلين <سؤال> التابدارين ذكر يهود في المقدس المخطو او نسواراوبا اغام مشرق طرفتا جهتم كي يسالي سلام تداشئو اذن تبذت من اهلها مكان شرقيا كلجد اخبر اهل من الذي لا مشرق طرفتا ناريب آغي طرفتا مخطو وله اطبباته هو او هم که چرت تا تا بداروقد د وشاو داغې من بعد د معجا کم من الغعلمین پس ساغ نه چې راغلی د ساته دعلم نه ان کو من الظالم ک ان ت به دا اوسې خامخ د مرتبه کې اصل کې ختاب نهبيته مراتې نو متی ذکه نهبيتاب بداری نه کې د یود ه الذي نهاطنا هم کتابه اوسکان خلک ال کا سان آتینا ومل کتابه چې وررکی د م ته کتاب د اوول کتابه او آنا ومل کتاب د پر کیا کله چې د ی دو پهبارره کې اوول کتاب راشي نو دی ومررات نه کار خلک کله آنا کتاب را شي نهمربت نه کار خا ذو اته نحو الكتاب راشن پورا کتاب اوتل کتاب راشی نصی سے یاد کړی صحیح ده هغه چې ورکرې ده مونږه ایت کتاب او دا پر کوم یاد ته بیا مرذن پتنلې یي یوه دې عباد لنا اول دې عباد الا کلچ لنا راشی عباد لنا نکار بندگان به مرادی او کلچ عباد لنا راشی نبی ابو نے کان خلقی صحیح الله واللام الذين اتيناهم الكتاب كسانچ ورکړه دې موږ ایت کتاب یا رکو نہ وو په جنغه دې تحویل لقب لاره زته تورات کې وکړه یا په جنغه دې حقانيه دې به لاره کما یا رکو نہ ابناهم لكسنج چه جنې نه خل زامن لاره تزوینم خ په جنې خان او بین لمن وإن فريقا حق لارا لارا وهم و فَرِيقًا پرېتهله من هم لامونونه حق یو ډله دد نه خاامخه ټول نه یو اډله دد نه خاامه پټی حق لاه د کبلی لاري یا د نوبيشي پتونو له غومیا لمونو د خپ پوېږي چې منږ ه پټه داږې چې لا پوه دځکه ال حکو م ر بکه دا تبلله حقه د طرپ دا خبر دی م مده دسه شئ الحق من ربك دا خبر دی مبتدائی محضوبة دا هاز الحق من ربك یا تحویل القبلة حق من ربك صحیح شوان تحویل قبلة چه دی دا حق رئی دا الحق خبر شو تحویل القبلة مضاب مضاب لئی مبتدائی محضوبة یا چه دی دا الحق چه دی کنا نو دینا مخی تقدیر براو باسی نو دا سی بوشی حاز الحق و من دا حق دے طرفه دا ربستانا الحق و من دا قبل حق دا طرف دا ربستانا این دا غیر حق دے طرف دا ربستانا بلا تکونن من المنترین پس مکه گتت دا کونا کونکو خو نو د شک کونکو نا مراتین امتی دی یا مکه گتت دا کونا کونکو نا عذاب کف کمون کرین و باندین ولی کلی مویچ حکن هو مولیحا دا مربوط دی تسلی سرا در دا پار دار یو قوم یو تارت دی هو مولیحا چه غمخگر زون که دی غیتا یهود خپل طرف دی نشوارا خپل دی ممینام خپل چوب دی برپس نزی ندی زی که نتو تصرف بیانو که درشان خلق و زالی مخشه نخشج وڑا کوی در دی دی برچانمانیش ندی منی که رو والی پل ن ح هو ملی حپار دا یو یو طر دی هغه مخیر زون کېریتهته ب پل خیررات بس مخکېشي یو کوته د یو بلنا فرتهپل خیرات د کارون کې تلواو کې مخکې شي ا نه ماتهکوونیاې ب کومله و جمع کمې کې چې تاسوو راتل تاسو الله خوټولو رابطې دما سبقع سره داې سنګه چې ګوره ب طلهته۔ د دنیا د ګټ ګټ نه را رواني او جمع کیږي هر وخت د دقیق کنا چې څوک لاړ شو وي ډیر زیات راځي چې څوک لاړ شي وي ډیر راځي څنګه چې د ګټ ګټ نه خلق بیت الله رازي موسم د حج کې حج رازي نو دረሻ نه په میدان محشر کې باندې ټولې دنیا خلک یو ځای لاره غونکي اينما تکونو یات بكم الله جميعا کمزه کې چې تاسو راوول تاسو لره الله تعالی رسول الله را إن الله <سؤال> على كل <سؤال> شيء قدير يقينا الله <سؤال> پارشیبانی قدرت والائے <سؤال> ومن حيث خرجت فمن لوجهت شطر المسجد الحرام او دكن دینا چیو ہتا بسواڑوا مسلط ترت مشری حرام باندے وانه هو للحق يقینا دمسگر ومالله بذااف نه تعملون او ندلله پاکن خبر دا نه چې تاسو کمه معونه کوي و من ه سو خارشته جواب د کم دی نه چې تو ې فولې وجهحق بسواو مخپل شطرل مشر العرام په ترض م ش د حرام سوماتون ما دی ک چې تاسو فلووجه کوم پهواړئ مخپل او لې هوکمو د ن بار بار وی فولو جوہوکم او فولی وچھکا چه سو پاتی نشی او بدے بانی عملو کی زکر بار بار دا خطاب راج علماء وی دا بار بار خطاب یا کو تاکید دے او یا دا نبی تدریز الله وی مخوار مخوار والی اول زلوی ایک سو چوالیس کی فولی وچھکا لی ابتداء چول حکمرانی چې کله بدل شي نو ځکه دویل زلی وی اشاره ده الوجوب الاله الوجوب چې دا مخ اول واجب شو او بیا دې ادریم کی اشاره تعمیم مکان یا علماء وی یا اول چې کنده نو وجوب مطلق دوین تعمیم مکان درین تعمیم الاحوال هر حالت کې مخکې يا علماء وين دا اول چه دينو لسكن الحرم د وين دا عام, عام خلقو د پار عرب شي کم دي اورين دا حرم نه دنه چه د عرب اون کم بار منکور علی ماغی ته کم شو یا اول به اعتبار الحال د وین به اعتبار الاستقبال اورين به اعتبار الدوام زک بار بار ها حي توما کوتون کم دی ک چې تاسو بالو جوه کومپس واړوي مخونهپل شطره پهطرف د مې حراملی الله یکوونلی الناسې عیکم خ دی دپاره چې ن شي دپاره د خلکو په تاسومانې دلله دایری تفسیری جو مله واړ چې د خلکو بانا او وز پاتې نشي د ک دو مطلبې الناس یو مطلب دا د چن مراط یہ یہودی نو یہودی بتا ویلا کہ مخی نہڑا ول چ تورات لكي لكي لك دا نو دا بس ذو قبلتے بیت المقدس توں مسجد نبیا دے بیت اللہ نو کتا شمخ بیت اللہ تا نہڑا وے ہدا یہودی دا نبی زکنری جس من حضور قبلتے نو دا وی چ لے تے بیت المقدس تا مسجد نبیا اری او یا دادا چ دا ناس نہ مشرقیې مکی هغه مشرکان بهرا کې چې د پلارېکهطرریق سره چې بلی بریشي د چې دغ دا با نه خ نه شي لله یاونه ل الناسې ععلیکم خو جاد د پاه چې نه شي د خلکو په تاسو د ل نه ز لامومن هم سړی په تاسوو کیا خو ب خپل کار که چه کم ظالمان دی؟ اگر اخو که نمخه نمبه ده بان اعتراس کی کم مخه نمبه, نمبه دی ده بان اعتراس کی اخو دی بیوتی منم اعتراس کی اِلَّ الَّذِينَ مَقَرَاًا کَسَان چه کلا درفلاشی بیار آزام اِلَّ الَّذِينَ مَقَرَاًا کَسَان زوالا مومن هم تی ظالمان دی دا دینا اخو بخام خواه اعتراس کی فلا تخشوهم پس می تخشو هم دا دینا وقت شو زما د حکم پتا مين کي دينه يره مکه وي واښاوني زمانہ ويري غي ک چر تاسو زما حکم پري دی نذبد الاغوري بیا سزا دار کومن وليو کمن نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون دیر پاره چې پورا کم از نعمت پر پتا سو دې دیر پاره چې تاسو پسمل رسئ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یذکرکم دا اللہ پل نمتون سنگ پورا کئی کما ارسلنا فی لکه لکا چې چه دا نمت من دبانی پورا کڑی سنگ چې لے گلی دیما پتاسو کے رسولان پیغمبر لے گلے دے پتاسو کے پیغمبر من کنستاسو دا جنسنا اے لی اتمنی مکیالی کم اتماما مثل ارسالی نا فی کم رسولان چه زفن لیمتون پتاسو پورا کم پورا کولو لکه س چې ما پ تاسو کې رسول لږ یوای په معیانا چلونی پ تاسو زمنګ یادتونونه یا مطق د اوولی مع بعد سره سګه کمار نپو کوم رسولله من کوم فس کرونی س چې می دبان داې متو ک رسول میں د پګولی کږ زما کر کوئ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم څنګه چليګل موږ په تاسو کې رسول تاسو څنګه سنا یتنوالې کومایا ته نا چلو لري تاسو باندې زمنګا یا تونا ویزکی کوم پاتې تاسو لرا د بدو اخلاقونه د بدو قیدونه و يعلمکم الکتاب والحکما خیت تاسو قرآن او سنت و يعلمکم خیت تاسو تمام لکه کو نو تالمون هغه چې تاسو ور باندې و فرروی اپور کوم وشکرولی والله تکونپروی یاد کوما ال اک و اور کوم ز باید کومتسو لرم وشرولی شکریا دا کې زماده نتونو والله تک فرونو نا شکرمه کوی زماده نتونوپون زماو کوئ نو ذکر امام راضی وی پدری کشما دے یعنی پدری کاری کو دے یو ذکر بالقلب دویم ذکر باللسان دویم ذکر بالعضو فضلکی باد اللہ سوچ کے فجب با اللہ یادے اندامون باد اللہ خلاف نای استعمالے دا دا آضو او ذکر دے گیا او فرض کرو نی دیکی اشارہ دا صرف دانچ دا جبی ذکر قرطبی لکھلی دی د سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علینا و الذکر طاعت الله فمن لم يطعو لم يذکرہ ذکر اصل کدا الله طاعت دی سوچ د الله طاعت نکینود الله نه ذکر کړی و ان اکثر تسبیح و تحلیل و قرات القران اگر کده سبحان الله الحمدللہ اودانګه د قران قرات او لا اله الا الله ډیر ډیر ارتبه وی ذکر اصل کی تنبیه د قلب دے او تيقظ د قلب دے دی ذکر لسان ته زکه ذکر وی چې دا دلیل دے پر دی پر ذکر قلبی باندې ندی و جنا ذکر بد هر حالت داغه مناسبې سو مطلب سبحان الله الحمدللہ لا اله الا الله اکبر دام ذکر دے حضور ازکارم شتا فذكرونی علماء مان کئ یاد قیمال <سؤال> عرفی الدنیا <سؤال> دنیا کے مایا دوا اذکرکم اللہوی <سؤال> زبت حسویات کم پاخیرت کی این عام بدبانے وکم فذکرونی زمان ذکر کوئی اینی بالعبادہ زمان عبادت کوئی دنیا کی اذکرکم زبت حسویات کم پنجات سرد عذابنا قیامت کے بدد عذابنا اخلاص کم فذکرونی اینی بالاخلاص زمان ذکر پر اخلاص ہوکئی افپور کوم ب رحمتتلمه خصوص ز په خصوصی رحمت تاسو یاد کوم فذکرونی فروي به تزل یاد کوئ ما تزانانه جز کوي آذپور کوم بالاز زب د د عزاد در کوم فاسپروي فيمل الناس زما جکر کو د خلکو په مجلس کې ډله کې د دی داه چې صبحبحانانه لا په زوره خالیایئ الحمد الله ما خلکو ته زما تذکری کوئ زبا تاسو ده پرشتو پا مجلس کے یادو ماں چیز ماں بنده زمازی کرتی کوي ماں یادوویں پین یسرے پا مالداریو پا صحت کے او پا خوشا لئے نو ارز کرکم زبا یادوام تاسو پیل عسرے پا تکی پنو که نو چې تا خوشا نو الله ییر که چیز مصیبت کرا گیر شنو اللہ یادے بیا نو خوشا لئے که من اللہ کنا باز کرونی پر را خاما پر راحت کے یاد که اذکر کم فی المصیبہ اللہ وی زبد مصیبت کے یاد کم و اذکرونی بی الجہاد ما یا دوائی زمالہ کے جہادو کئی زبا یاد کم تاسو پخفل نعمت او پرویت و پدیدار سرا پتیامت کی و اذکرونی فی الدعا اذکر بالقبول تولی مانا گانی ری بیا ذکر کوای زما دوائی مالارا و اذکر کم نزبا یاد کم تاسو و او و شکریادہ کے بتا بيداری معالم وی ولات کورون نا شکری مت کوي زم اپ گناه تول سرا یا ایو الذین ان نستعینو بالصبر والسلا اس امور مصالح التصبور یا ایو الذین امنو دایمان والا استعینو بالصبر والسلا حاصل کای په صبر سرا او په ماز الله مع الصابرین یانا اللہ مګې د د صناان کو سر که الله دے دا د پ کارو ص بک او مجب پ پ بې ک ان الله معص یانا الله مګې د د صنا کو سر الله بستا سره خصوصی معیتی. معیت مع خاصا امداد دا الله د صنا کو سردي والله تقول ل من يقلو في سبیيل الله واته رابطې د م سره صدي را دا د چمخ کی ترغیب و صبر تا چې صبر وکاين نو سوې کې یو سړی د عمره صبر وکا چې دا لاپ دین باندې شهید شو خدا الله د دین رستانه شو نو ګورېره هغه په بارکه بدانه یې چې دامړې رین بلکې دې ژوند دی د الله په نظر تاسو داری پژوان نه پی گئی نو د شهید بیان کې ښا الله او والا تقولو من یقتلو فی سبیل الله اموات موای په باردا کې چا کې چوه جل یشود الله تعالی پلار کې امواتن الې هم امواتن چدې مړې دي بل احیاون بلکې دې ژوند دي ولکې لا تشورون لیکن تاسو نه کوی ګې د دې په ژوند باندې ګور دي دا خبر راغله چې الله وایي هغه چا ته بنای چې کم خلک د الله بلار کې وجلې شوتنام لري بلکې د ژوند دي خدا ژوند دی د دنیا د ژوند په شان نه دی بس خبر اخلاص سره کنه ولکيل لا تشورول ليكن تاسو سنت پیغمبري په ژوند دا. يوه ډاکټر په نه پیږي پی يوه لي باټوي کنده د ژوند ناراضي يوه انسان ته هم داندا نو که د دنیا ژوند بیا خو پیر څوک پیدا بیا په پی را سازم پیږي چې دامن دیو دا کار دی بیا په ماشومو پی خدا داسې ژوند دې چې تاسو په لای نه پیږي نو معلومه څنچې هغه د دنیا له ژوند پشان نه ژوند نه ده پس صبر خلاص دا سي آیت په قرانکې 2 ذې دی دې کې وی چې ولاتقولو لمیقت د فی سبیل الله اموال دا د شهداو د بدر په اړه کې او د شهداو د قحط په اړه کې سورته ال عمران روانه وي یوصل نحش په تا آیت سورت ال عمران ایت یو سلنه حفیظه سیparagraph غره سالورما ولا تحسبن الذين يقتلوا في سبيل الله امواتا غمان ما كوا فقسانو باندې چو جلې شي وې دي د الله تعالی بلاره کې امواتن دمړو دنتوي دمړو ګمان دوم پینکه بل احیاء عند ربهم يرزقون ګور دې ټکو ته لکه سوچ کاهې اشكال ختم دې کوچې لکه سوچو کی دل تصرف دې مرا چې بل احیاءن دا عند ربهم تصزروت معلومه شوه چې دا ژوند په دنیا کې نه لري دا دنیا په شان نه دا د رب فنې ځوانه ژوند لري او جنت کې یو رځه کون دی لاره ز پرتاولې شي نو شهید لر د دنیا رزق نه ملایوي دی لاره رزق د جنت ملایوي دی جنت د دنیا کې لري کاشرت کې لري دا د برزخ او د آخرت والاجور شو مصالحہ دی اقرار الچه د مغلوب مان تمکوا التوتو ایملو تموا یا التو ځوان دي خو تاسو پنه پويږي نو چې موږ پنن پیګونې د دنیا نه دای کرا دل تاوي چې رزقم ولا ملاوي نو رزقم د جنت دین د دنیا جنه شته جنت جن شو د برزخ جن شو خبر اخلاص اوس یو خبر واوران دل تا الله په کوئی چمړه ورته موایا نو مصلادار چې سره مک وځله شو مقتول شاته وي چې د افغانستان اوسي څه ته وځي هغه تا مقتول ویل شي چې صاحب بکین واګه په مقتول نه او مجروحي جنازه کیږي په خاورو کې دفن کیږي او داغه خزه چې عدتی کور شي نه پنکابانی بل سړي سره داغه نکاح کیږي پنکاه راستي داغ داوته کمال له داغه نه پاتې شوی دی هغه تقسیمي او الله وي دامړ نه دي بل په یوه نو دی بانی گوره اب سره پی چی دا د دنیا په اعتبار ملدی دمرور تول احگامات پی جانی شو او د برزخ پی اعتبار دا اخیرت پی اعتبار سری جوندی دی دا, دا جوند دی جوند بدل دی بچی دا دی اومد دا مسالحات شو او دا صرف منگا نواری دا بداع اسفن آیا دا امام که ثانی مفسود دی امام سرخی ټول دا خبرلیکل دا چې دا شهدا چې دی د دیدا حيات چې دینو دا, دی دا حيات سر دی, دی, دی دا برزخی دی او د دنیا په اعتبار باندې چې دینو دی دا څه دی همړ دی تشور الله سلام دا, دا چېرکه ما اصل کتابونو ذکر نه راغوم چې بیا به ډېر بنګ بر جوړیدل دا زمون دا الشيخ سيب رسالة دا مسلق الاقابر په تخطيق الحياة وعدم سماعي لأهل المقابر ذلو انشاء الله رسط وضاحت كو ما خدا عبارت دا دي دي نقل كو ما بدائي ما سرشتا و دا ما سرشتا خب يا کتابونو وزن ديره دا ده دي لكي چه مبسوط سری کلی دي و بدائي سلی کلی دي آغاو اي چه فاما فی احکام الدنیا فشهید میت یقصد ماله وتنکف امراته بعد انقضاء العدته ووجوب الصلاه علیه من احکام الدنیا فکان میت فیه فیسل علیه دیوی شهید چیده کنا اللہ پاک کو پا قران کی وئی چدازوندیلی خدا وای د اخرت په ژوند باندې ژوند اول نه دی, دی کی وا انما وصفهم بالحياه في حق احكام الاخره الله د شهداو صفات په ژوند باندې کړه خو په حق د احکاماتو د اخرت کې نه د دنیا کې الا ترى الى قوله تعالى تنغور دې قول د الله تعالی ته تا چې الله وی بل احیا عند ربهم يرزقون بلکه دای ژوندۍ د زخپل را په نېسبانه د لری زخ نو دا د اخرت په نېسبه په اما په احکام د دنیا هر په اما په حق د احکام دنیا هر چې په حق د احکام د دنیا کې دین فشهید ميتن یا ميت نوش شهيد مړ دې یو څاب مالو د شهيد مال تقسيمولې شي نو چې ژوندې نو چې لاس تام پکې د هغه مال سو تقسيمولې نه و اتنکه امراته د شهید خذپ ریکه هغه ستې شکله بعد انقضاء العده پس د تیرې دوه عدت نه چې څلور میاشتې او دسرې 30 نبی خپل فرنيکه کیږي کنه کی او وجوب الصلاه علیه او دغه شهید باندې جنازہ واجب کې نو د جنازه کیږي نه من احکام دنیا نو داتو د دنیا احکامات پی شو پکا نمې تنفي هي فیسلاله دنیا کې مرګ او جنازه به پکېږي دا مبسود سرخی دویم جلد 50 صفحه بذای الحسنای اول جلد 325 صفحه کې لري صحیح جو نه شهید د اخرت په اعتبار ژوند دی د دنیا په اعتبار سره مړ دی اوس د اخرت په اعتبار څنګه ژوند دی په دې کې هډیر اقوال د علما و دي حضرت کاغوی چې کوم رسول الله دي اينه فساد خبري خبری ضرورت نشته ځکه چې بهتري تفسير د قران په قران دی د وین تفسير د قران دی په احاديثو د رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې کې حدیث واورل مسروق سیف تابعی دی سیدا مسروق وی سألنا عبد الله ابن مسعوده منغا ذا الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تقوسکان په بارد تفسیر د دې آیت کې چلا وی بل احیاون در به رزقون ابن کثیر قرطبی ټول په تفسیر د عمران کې داری وای څرګرېدیا صحیح را چیر د دې آیت څه مطلب ده ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته چې مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې د تفسیر په اړه کې تفوس کړهو چې نبی له سلام د دې تفسیر مونږ تبیان بیان کړو نبی سلام السلام وی چھے ارواغو هم فی اجوافی پیرین خزرین تسرفو من الجنت حیث و شاعت د دیو روخون چی دی پا ججورو دشنوشنو مرغانو که دی تسرفو من الجنت حیث و شاعت سریعی دا پا جنت کے کم دیکے چھداری خوخی سیشوان ارواغو هم فی اجوافی پیرین خزرین تسرفو من الجنت حیث و د دې شهیدان روحونه د شنو شنو مرغانو په جګړو کې او سريحي داد دا جنت نا کمې کې چرته دې خوخې نو او څنګه صفا خبر رااله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې د دې روحونه د دې بدلن وځي دا, دا, دا وګره مشکات شریف 330 صفا کې دا روایت رازي او هغه وی مسلمون مسلم امام مسلم رحمت الله له دا روایت نقل کړی دی دا الفاظ د عربی مواورخه دي عن مسروق قال الصالح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وان عن هذه الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ابوا تا بل احياون عند ربهم يرزقون د دې ايت تاسو په څنډوي وکړه د چانه د بن مسعود نه د الله بن مسعود څخه د صحابي د رسول الله صلى الله عليه وسلم صحیح شو جواب ځان نه راکې وې دلی په بارکه انا سألنا ذالک یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دې په بارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوو نو خست خبر ده یار اوس چې څو قران و حدیث او حدیث ملي دین په لګه خبره بس نشته د لپاره موږ وې د رسول الله نه د دې په بارکه پوښتنه کو چې د دې دی چا لوی ژوند دی او د تخ وسړی مر دی فقال ارواحهم فی اجواف قرن خضر نو ایدالا نبی را تومیل چه ده شوحادا و روحونا چه کل ده شیده ده بدن نوزین نو ده شنوش نو مرغانو پا ججرو کنن نوزین لحاق نا دیل المعلقتن بالعرشه ده دی روحونا ده پارک پنجری دی چه ده عرز دلان ده زوانندی ده تاسرا خو منان جنت حیث و شرعات دارو مرغان پا ده جنت کی سریگی کم ده کې چخوا خی نو سمت اویعی لاتل کل قنا بیادا دی بی پینج رو لواپس رازی و پری که آرام که نو دا شهید روح جواندی ری پا جانت کی مرغان و ججورو که ده, ده جواندی مراد دی او د غرید کم دا جانت خوری پا جانت کی سریعی وی فا اکتو الاعا ایلیه مربوهم اطلاعاتا دا دی رفد دی تور خیارشو کمائی کو بشانی کی نو اللہ و طویل حل تشتہو نشیعا ای شو حداو جانت کی خستاس روخو نشریعی تا سا قالوا ايو شئ انشتهي ديو يا الله من بس شئ وغوارو ونحن نسرق من الجنة حيث وشئنا من خوش كم دي خوخي نواغذي كي جنت كي سريق ورنور سو ففعل ذلك بهم سلاسة مرات درئي ظل بطي الله مطالبهو كي كي سارمان من ما تواهي فلما رأو انهم لأي يتركو گو رأو تا کل چه دي دا او, او بي او بي نکانا چه اللهم فريدينا لن يترك الا ان يفرذي الله يترك نشي پر غده مين اي سوالو د دینه چې خامخا سوالو کی نو دای بس مجبورين به وي فقال يا ربي دې ټک تا سوچو کا لغ فقال يا نو دا شهيدان به الله ته وي چې زمونږ اربا چې تبيا بیا منت وي چې تاسو څه خواغان راتوای کنه څو نو يا رب نو ريدو مونږ غوارو یته کی تا ګورا انت رودا ارواحا فی اجسادنا دا چې زمون روحونه زمون بدنونو ته واپس کا نو دا روح په بدن کې دننه وي او دنیا په شالوی نبي دې کی ته ضرورت روح په جنت کې وکړه مردا مې جړو کېو چې زمون دا روحونه زمون بدنونو کې واپس کا حتا او بیا دنیا ته ولېګا حتا نقطہ فی سبیلہ تا فی سبیل الله مرتم اخرى تردیب پوری چه بیادا اللہ پلا رکی را تشہادت میلاوشی نو اللہ بو توی چیرہ بزدہ کار نکی گی فلم ما را آ اللہ صلی اللہ حاجتن ترکو چه پوئی شی اللہ چی ردیب اسے ضرورت نیستن پریبا مدیشی ولی بیاد دنیا تراتل نکی گی نو بس پدیکی صحیح دا خبر اشواد چه دا جو انده ده خسنگ روحی پا آلائیل که ده فشنو مرغان و ججور که ده جنت که سریعی دا صحیح حدیث ده کسو کوئی زعید پیش دیکی ہوئی چه دا پانیٹ اکی زعید ده دا مسلم روایت ده صحیح روایت او بسی رسول الله و خبر او کل زمین په بلکل ایمان ده دین آخوا دیکھوا خبر کارو ضرورتا پاتی ناشو او تفسیر قرطبی بیا لکلی دی وَهَا ذَا هُ 포طول اقوال کې دا صحیح قول دي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه نه نقل دي نو بس حیات د شهید حیات سره هغه برزخی له او کخرى دي هیڅوره غوروره د دا شهید درجه د نبی نه لاندې ده نو چې شهید په برزخی حیات ژوندې دي نو زمونږه عقیده ووره او درو ماوره د خلقو چې دا حیات النبی نه مم ویل چی حیات ده شهید ثابت شو نو حیات ده نبی په طریقه ولا ثابت شو زقدر نبی مقام او مرتبه ده شهید نم اوچا تا ده نو چی نبی شهید ژوندے ده نو نبی هم ژوندے ده خسن چی ده شهید زندگی اگده برزخ ده نو ده قشان ده نبی زندگی هم سره ده برزخ ده ده دنیا په اعتبار نبی هم وفات او ده دنیا په اعتبار شهید هم وفات صحابه لی ولی لو نبی ښه صحابلی نو چې هغه نبی ژوندې وو ابوبکر خلیفه مقرر وو صاحبلی نو چې نبی علیہ السلام ژوندې وو هغه ممت्याने ورکولې دا داوی یقینو چې رسول الله وفات شو د دنیا ژوندګي ختمه شو او وفات نه بعد اوس د برزخو داخیلت ژوندګي ده ٹھیک شو دا, دا, دا, دا, دا, دا زمونږ عقیده ده چې څوک دای حيات نه مڼی نه دا په منو الزام دی دا زمون شیخ سردار پنچ پیر شیخ مولانا محمد طیب قاهر سید مدذله العالی دا, دا زمون د پنچ پیر شیخ سردار رساله د مسلک الاکابر په تحقیق الحیات و عدم استماع له المقابر او دا د اردو د ټکی واوره چې د اردو کې دارالسالولی کړ چې عام خلق ته کوی شي دا خدعو د روح دی کلب ویل دی دعانه مني کلب دی کرامت نمني کلو وی شعرات نمني اوس ته کوي حیات النبی نمني کلو وی قبر زاب نمني دا ټول درو کی زې منه مته وی نی مني خو ستا پشانې نه مانو یو سړی ویلی واستاسرن دی وی نا غبل ته ستا وی زما وی اپم نه غدورو غدنري نمنه حیات منه خو د ستا سو پشانې کی دنیاوی ایمان ہے دنیاوی نہ اوپر تخیمو صحیح دهو په دې سلیتي وې مرنه کې بعد سبه وګرا دا سبه نمبر 11 مرنه کې بعد هر مکلف کو اس کے ایمان و اعمال کے مطابق ایک نئی زندگی ملتی ہے دیکھو نبی ا دی غن مګاریو یا بعد هر مکلف تا دا آغد ایمانا و دا اعمال و مطابقی و نیوی جنمی لاغی جیسے عالم برزخ کے سات مطالق ہونے کې وجہ سے حیات برزخیہ کہتے ہیں اغیطا دا عالم برزخ سر دا مطالقی دو دا وجنا حیات برزخیہ ہوئی اور ایمان و اعمال کے مراتب میں پرک برزخ برزخی زندگی پر سخفر اثر انداز ہوتا ہے ایمان و اعمالو که پمراتبو که چی پرق ده؟ نو داگه وجه نا زندگی د برزخم دا خلق و پاغی که پرقوی دا یوشانی دا چابرشان سنگل که اس لیے عام اموات مسلمین که مقابلہ می دا داگه وجه نا دا د عام و مرد مسلمانان پا مقابلہ که شہدار ان سے عالی حیات برزخیه سے لطف اندوز بودے ہیں شوحداد آغین اکو اوچت حیات برزخی بانی شکندی لطف اندوز کی گئی نمازی آخری اور غرق اور انبیائی کرام علیہ مسلوات و السلام سے بھی کہے اعلا و اولا افزل و اکرم ارفا و اشرف اور احسن و اجمل برزخی حیات سے سرپراز ہے او انبیاء علیہ مسلم ہم در شهدانم در اوچت بهتر وارا ازتمن اوچت و شرافت والا خیستاو مزیدار حیات برزخی بانی سر پراز دی نتخو صرف حیات یادی منگ در تمام خلکون اولا اعلا افضل اکرم ارفان اشرف احسن او اجمل حیات برزخی در او مرد تا هم خوٹک وارا مرتویستا پشا نا تا هم و دنیوی زندگی نهی دا, دا, دا دنیا جنت نه بلکې دا د برزخ ده دا زمون شيخ سبلي کلیلي او دا صرف دنه بعض خلک نور علما یې دې شاعت و علي منکر دی. دا مکې محمد حسین شان لوي صرف داغه دا دواله رساله دي دا د دی اهل سنت پر جماعت علماي دیوبند اور مساله حیات الانبیاء الٰہی مسالم و سماي مؤتلف شیخ الحدیث والتفسیر محقق العصر حضرت العلامہ سید محمد حسین شاہ نیلی داری شعر تعلیم احسن العقاید یعنی عقاید علماء دیوبان اول مسئلہ حیات انبیاء علم السلام و سماعی موتا دی دول کیلی تیلی چی گورا زمانگا عقیدہ سدا تیرہ سب حقی پدی احسن العقاید کیلی کی اکر ای بلکن دکتا شانا ہم احسن سنت والجماعت کا حیات الانبیاء والشہداء غوروا ورا هم اهل سنت والجماعه کہ حیات الانبیاء و شہداء و اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے زمندگان حیات الانبیاء و شہداء و اولیاء کو بارے کہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ده کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو حضرت حق تعالی جل جلالہ و عمنوالو نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات عطا فرمائی ہے چنبیوت الله یو خاص جنور کړي دي جو شهداي کرام کی طرح نه کرام کی حيات کی طرح نه د شهداو د جن پشان شان نه دي بلکې انکی حيات شهدا کی حيات سے ممتاز اور بلند بالا اور ارفا انفا اوقا اعلی اولا اخلا اقوا ابقا اصفا ازفا, ازفا،, ازفا اصنا اشحا افتو اعجل افضل اکمل ادوام اقوام اتم احم اعظم اطیب و اقدس حی نور کا تاتا تکی معلومی وزرتو ہوایا سیدہ منگی دسی جون منویا دا سنجد چه منگی نمونو دا دا روغ نوائے دا مسلو کن معصور کیم دی کلیلی منصور کی دا دا علامہ حیات سے چه دا ارزان دی پی اشاعت بانی چه دی حیات نمانی غور دې تل کې لېلي چې څوک دا وایي چې د حيات نه منلی نو دا د روغ دی وایي اې پسبه نمبر 7 ول کې یاد راهې چې اختلاف نفس حیات میں نه هی او نه هی جماعت اشاعت التوحید و سنان نفس حیات کی منکر ہے دایات کي اختلاف نفس حیات کې نه او نه جماعتی شاعت و حید و سنت نفس حیات سلی منکر ده روغ دی بلکه دا منگویو چې ده دنیا پشانا جون نده او ده بیفنی کتاب کی بلا زیرا وڑه ده او زمن چې سنگ عقیده ده چه ده دنیا جون نده الحمدللہ من دیو بند یعنی ما دیو کتابون زکر نراؤل چه ماسر غم و چه تیم بنا وقت دی زی صرف تا تداوی ما داو گور ده دا کتاب ده دار العلوم دیو بند من دیو سیده داده جیل نمبر پانچ او سبح نمبر دا تین سو سوا او دس و الویخ چستنگ زمانگ عقیده دا کتاب کیوں بورا سوال کی دیکھنی دی بس جواب واور وا چلو انبیاء کرام علیہم صلوات و السلام کی حیات شہداء کی حیات سے بی اقوا و اتمده د انبیانو مسالم ژوند د شهداو د ژوند مضمون مضبوط او کامل دی او مراد ازسه از حيات سے حياتي دنياوي ظاهيري نهي هي د دې ژوند مراد حياتي دنياوي ظاهيري نه دي جي سره کي ارشاد دي باري تالا هي زکه چې په قران کې الله وايي و ان هم ميتون له هاذا احکام اموات ظاهريا سب پر جاري هوتي هي د دیوځینو احکام د امواتو ظاهریه قتل ولې په شهیدانو باندې او په بیاو په ټولو جاری کیږي دا وی چې دا د برزخ ژوند دی د دنیا نه دی هغه دا په تاوي دارولم دیوبان جیل نمبر 5 سبه نمبر 342 د دکیفایت المکتی مفتي اعظم هندوستان مفتي کیفیت الله رحمت الله علیه دا غدا کتاب دی عددی جیل نمبر 1 صبا نمبر 80 کې دی لیکي چدا د دنیا ژوند د داد غرځته تک زمونږه عقیده ده او د دې نه 19 20 افوانه دا غره صبا نمبر 80 کې لیکي دی جواب انبیای کرام صلوات الله علیهم اجمعین اپنه قبره میں زندہ ہے دایاسو خل ہے وګور دان شو حدا ټول څه کې داخلي په موږ کې دنیا ګوري یلی څو از ما কবې اریه چې د حامینو شریفانو کمه عالمانه داده صحه نمبر کی سوال او بیا جواب دا جواب کی ووای جواب ان نبی علی محمد صلی الله علیه و سلم حی حياتا برزخيه يتحل به حتى نعم في قبره بما عده الله له من النعيم جزاء له على اعماله العظيمه الطيبه التي قام بها في دنياه عليه من ربه افضل الصلاه والسلام ولم تعد اليه روحه ليسور ليسير حيا كما كان في دنياه نبي السلام في قبر كه حياتي برزخي جو انديره داروح واپس نبی ته واپس نه راځي چې دنیا په شان ژوند شي ولن تختسل به هو په قبره اتصالاً يجله حيئا كه حياته يوم الکیامہ. او د څه بم نه چې له کګ نه قیامت بل هي حيات برزخيه بلکې دا د برزخ ژوندې وسط بين حياته په دنیا او دا درمیانه د دنیا او د اخرت په مېن و پدې دا خبره په جنډېشي انه قدما تا كما ما تا من من سبقه من الانبیاء او غیره چې نبی دا څه وفات شویلې لکه مخکلي انبیاء او نور خلک څنګه وفات شویلې خاص او قانون دا لا پاردانه چې موږ د ټولې د پاره یو شان او بیا وې دا یتونه راغولي دی واخېر کې بیا وې وې ولان الصحابه تقض غرسلوه صحابه هو غسل ورتول وکفنوه کفنه وكفن زک ورکو وسلو علیہ وجنازه پہ زک کولا و دفنوه او دفن کوی زک چ وفاتو ولو کان حیان حياته الدنیویہ گنے بی د دنیا د جون پہ شانا جون دی ما فعلو به ما یفعل ب غیره من الاموات دی بچ کم دین نبی با نه غتارونا نکول کم خلق پمڑو بانی نبی دفن کو نبی غسل ور کولا او نبی شدینو ولا جنازی کولے داو گت باس د کنے ری خ نو دغه خبره د علما د بلد الحرام نو موږ حیاتو شهداو منو من حیاتو الانبیاء منو خدا حیات برزخی ده او دا حیات دونیوی نه او د امداد الاحکام د ظفر احمد عثماني سیری کلیلی چې سوک حیات دونیوی نه عینل د موت دونیوی نه انکار کوي چې مر په نه راغلی وای دا سره کوم را ده او ته wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat mu'af barada gacha ki chwajal yashudallaha palara ki amwatun chida gini abas muli aw ya amli na bal afyabun balki dai zwandidi wala ki la tashurun lekin ta sudare pazwand na pege da zwand de na badarle dai wa firitake awara sharh uqidatu tahawiyyahz imama دی روح او دا دی بدن اینی دا جون کنزق اسمه دی احکامات دا طول و بدن دی صرف ستا دا قوی دا پاره بید گوره انسان چه دا مور پا خیطه که دی جونده دی چه دسلو رو میاش کنی جونده اگر جون دا دنیا دا جونده بدن لیکنه وراد قصش میلاوی دا نوم پا زریعا میلاوی او دا گوره دا مور خیطه که جونده دی بیار چه کل انسان پیدا شد دنیا تراغی دا دویم قسم جونده اوز خوراق پا خلبانی که یا بدل ترقیقی روانده دریم جونده چی انسان کلو دلی نو جونده ده لیکن خوکلی دل نشی کولی اوری دل نشی کولی اخکامات د عام جونده بدل لی که خوب که در کو کسکاکو که روجه پی ماتی نماتی حتی که خوب که در بانی غسل مواجب شو روجه نگا در ماتشو نو در دریم تیسم جونده اخکامات در دیویخی نبدل لی سنوران ت داد دی دنیا د جوان نبادل لے روح پا آل کی بدن سر یو قسم تعلق شتا صرف چه آغا تا پہلی ذت ملاوی گی یا چی دنو کم عذاب ملاوی گی پاگی پی آغا د دنیا دی جوان نبادل او پیلزم قسم جوان آغا دی چه کلم بڑی پا قبرون نراکور و ایزا نفوس و زوی جدانت سنا او روخون بیوزی شي نو آغا بیا پورا جوان دی آغا بیا دی جوان نبادل نو دا په عزت اسمه حیات دی او دې جدا جدا احکامات دي دنیا غټವಾಡادا خدین غټವಾಡنه لرو را هوا شیدار زې خپل احکامات دي نو د قبر ژوندګي چې دا القبر اولو منزل منظر الاخره دا د اخرت د منازل نه چې دا خورو د لاندې شو دنیا سره داغي تعلقاته شو هغه د یو جدا ژوندګي دا, دا. نوور ان شاء الله ورپسی بیا راځي واخر داوان الحمدلله 保羅哈塔